Dobro večer. Pozdravljeni na, mislim, da četrtem, jaz po mladnem srečanju eh, ciklusa dogodkov zofijnih ljubimcev, izhutnim slovom naravoslovje in izdoslovje s in medalje. Danes vam bo dr. Goraš Grevenšek raziskovalac na medicinski fakulteti v Ljubljani razlagal nekaj neprijetnih lesnic v zvezi z farmacevsko in farmakološko in podobno dejavnostjo, na kar ste seveda vsi zljudno vabljeni k bogate razprave. Ja, Pozdravljim. Za jaz sem nekaj za podlago, ne? ampak pričakujem da da, se pravi, jaz neka primerov sem dal, ampak takih zelo splošnih, ker e, aktualne zadeve so tako praktično prisotne na vsakem koraku, da boste tudi bili v pogled za to dimenzijo a, neobladljivega ozadja, ne, govorim pa za v tem nivoju odločanja nivo v registraciji zdravil lansiranja trg, skritih marketingov in tako naprej, ne? To pa bo potem skozi živo debato, jaz sem pripravil nekaj teh, ne? Se pravi Horus, to poznate, ne? Egipščanski, ki vaj oko, ne? Tole, a, je ta je konzult zaščitni znak varnosti Prepoznati ga pa zato, ker dobite na vsakem receptu, ne, RP, ki naj bi bil nekako konzult tega počesa, ne? Te pravi, za to, kar je farmakologija nekako obrana. Zdaj, kakorkoli gledamo, ne, uh, utemelitelj sodobne farmakologije kot znanosti je ta ibn Sina ne, oziroma latajniš, ali bi No In ta uh, je, se pravi, bi se rekel v današnjem, kaj je to bohara, uh, viram, ne, v tam področje, iz Fahana, oziroma tam centralni del, ne, to recimo, ne vem, slovencem je bolj poznano po uh, kakšnem slovenskem poslovnem delu, ki se je ponovno obodilo. Ne. Ja. Uh, no in on je Bart, po Bartolu, ne. potem prvič, prvi, da je nekdo pisal tisto področje, je bil dejansko Bartol. Uh, ta je napisal enih pet knjig, No in uh, vse ena od teh ne, se je do 18. stoletja uporabljala kot glavna doktrina uh, temu, kar bi se danes reklo evidence-based medicine, ne, se pravi medicina, ki temelji na znanstvenih dokazih. Ne. Uh, kar je pomembno je to, da je človek v tistem času ne, uh, blazno dobro definiral vse postopke, S katerimi ima danes zahodni svet, ali pa zahodna znanost, zahodno uradništvo, blazne težave. Ne? In sicer, kako voditi neke postopke, oziroma kakšna so pravila, da rečeš, da to je pa zdravilo, ki, ki se mora tako uporabljati, ne? in kako potekajo testiranja. Glede na takratno znanost, ne? je bil recimo vseh kakšnih 2000 let pred trenutnim uh, stanjem tukaj. Ne? Uh, no in pametno je, ne, da, da se podobno kot v vsaki znanstveni disciplini vrnemo pa pogledamo vse, kar je bilo dosled narejenega. Uh, in sicer ta pravila, ki so, ne, jaz iz listov za to, da boste pač dobili približno občutek, ne, se pravi, da je mora biti v neki čiste obliki, ne sme imeti primesij, ne sme imeti nekih stranskih produktov, ne, uh, ne sme imeti neke snovi, lahko nekaj druge povzrašilo. Ne? In to je še vedno danes glavno vodilo, se pravi, po produkciji nekega zdravila, ko se konča proizvodna substance oziroma se začne pakiranje v farmacijalsko obliko, se najprej preizkusi, ali ima takšna snov kakšne primesi. Ne? To se praviloma preskuša z antipiretičnimi testi, se pravi, za testi, kjer so živali s in se pogleda, ali dobijo vračino ali so živali v redu. Ne? Zato recimo farmaceutska industrija pravno zaradi teh šarž uporablja ogromno eksperimentalnih živali. Ne? No, potem drugo pravilo, zdravilo se sme uporabiti za preproste, nesestavljanje bolezni. Ne? v takratnem jeziku bi danes to pomenilo, se pravi, da ne sme biti nek splet kronični bolezni, ampak fokus ene, se pravi, da, da se diagnosticira nek primarni vzrok ne? in to, to še danes velja. Ne? Potem, zdravilo mora biti testirano na dveh naspletojočih vrstah boleznih, pač to je zdaj spet arhajični jezik, ne? to pa zaradi tega, da se preveri, ali deluje na eno, ali deluje na drugo, ne? ali recimo lahko ima neke, nek zaradi nekega spleta a, na ključi, a, ugodno činek, ki ga potem pri uporabi na večjih ljudeh ne bi imelo. Ne? Zdaj pa a, kvaliteta zdravila mora ustrezati z bolezni. Ne? Zdaj, to je pač spet težko prevedljivo današnji jezik, ne? ampak a, pomeni to, ne? Da, Določeno zdravilo se lahko uporabi samo v določenih stadijih bolezni. Ne? To pomeni, meni, zdaj, če govorimo o vročini, ne? Uh, se ne more ne nekaj, kar blaži nahod ali podobnega, uporabljati ne vem, za vročinsko stanje 40 stopin. Ne? Uh, no, ampak z, z, z terminologij tistega časa je bilo pa zdravilo, katerega vročina je manjša kot hladnost bolezni. Takrat so bili štiri elementi, uh, se pravi, šola, Irana je bila je imela za dolgo tradicijo. Ne. Se pravi, imamo one štiri elemente – ogen, voda, zrak, zemlja. Ne. Oni s tem primeru pa imajo elemente kot a, vročina, mraz, suša, moča. Ne. Pač a, aplicirano v No, naslednje pravilo je spremljanje časa učinkovanja. Ne. Kako Pod določen čas je zdravilo deluje. Ne? In to še danes držimo kot prebito. Ne? To pomeni spremljati, kdaj recimo antibiotiki to simpele. Če uporabiš antibiotik, tri dni, v osnovi nisi dosegel druge kot recimo nek instant učinek in rezistenco pri naslednjem valu uh, pojava vršine. Uh, se pravi, naslednje učinek mora biti stalen v več osebah. To pomeni, da mora zdravilo delovati pri čim širšem krogu ljudi, ki imajo podobno bolezen, podobno indikacijo oziroma podobno, podobno diagnozo. Ker drugače lahko rečemo, no, ok, je šlo za naključje. Ne? No, tam je bila na naboljša. Poskus mora biti nareden na človeku, preskušen je na levo ali koni mogoče ne bo to okazano benega na človeka. No, in tu ima današnja znanost posebne težave, ne? ker pač se, vse, kar se preskusi, se preskusi najprej na podganah, ne? ali pa recimo zadna, zadnja leta se vse preskuša najprej in vitro, ne? to pomeni v nekih ali kulturah ali v nekih in vitro modelih uh, suspenzne oblike. Ne? In oni, se pravi, farmacevti, govorijo to pa dela, to je pa odlično zdravilo, pa ne so recimo na podgano, ne dela nič. Ne? In pač to je ta diskrepanca, da obseg znanja ne? je danes ogromen, ne? ampak enako ogromni je tudi vseg neznanja. Ne. Za ponazorju bom s tem, ne. si pravi, v neki bazi podatkov, ki je v, v San Diego v Kaliforniji, ne, je neka baza proteinov v kristalni obliki. Ne. To pomeni, da tako kot je protein dejansko v telesu, tako ima ta modulirano schemo in čezamo nek drug protein enzim ali nek inhibitor, ne, bo to potem točno pasalo tako kot bi naj doživo pasalo, ne? In teh proteinov je zaenkrat v bazi 60 70 Euh in kar se da s to bazo delati in pač pomembno je to, da to bazo uporablja pač neka slovenska skupina, ki je pa naredila model na oskružnej reaktivnosti. To pomeni, da lahko oni zmodelirajo Snov ali proteina, kako je druga, ki ugotovijo, ali bi lahko na to določeno strukturo ta snov delovala. po domače povedano, naredili so neko orodje, ki je tako rekoč instant orodje za predlaganje potencijalnih novih skupin zdravil. Zadeva pač še na začetku, in jaz mislim, da to spremenilo tudi dojemanje dela znanosti, recimo v naslednjih desetih letih. Pa pomembno je to, da je za mene to nastalo v Sloveniji, čeprav v Sloveniji dobe ne ve za to skupino. Ne? No, zdaj, uh, se pravi, v četrti od petih knjig je uh, Avicena napisal sledeče, da praktična in teoretična plat medicine, da je spekulativna. Po domače povedano, oboje je treba empirično nekako prespositi. Ne? In to je tudi tisto, kar je njegovo uh, ključno sporočilo oziroma uspešnost, da se ta njegova tisočletna znanje ne, ohrano do danes. Ne? In zaj kar je pa njegova, uh, njegovo sporočilo, recimo, ki bi jaz povzel, ne? se pravi, kako uh -huh, je sestavljeno zdravje, ne? se pravi, reka je, vadbe oziroma fizične aktivnosti hrane in spanja, ne, oziroma vzelo pač spet neke elemente takratnega časa. In, uh, recimo, glede hrane, ne, pač sestava meso mladih prežekovalcev ali pa drobovina, ne, ali pa neko, kar bi bo danes belo lahko meso, uh, žitrce sadje, se pravi to, kar danes trtiramo, neke vrste zdravo prehrano. Ne. To pomeni, tožen let nazaj je imel pristop neke preventivne medicine, ki pač danes posta, ostaja zaradi tega ker ti zdravi prehrane ne moreš aktivno tržiti preko nekega zavarovalniškega zdravstvenega sistema kot zdravila, ne, pač podmaknimo to izpozabo, se pravi precep po Aviceni, ne, je naslednja takšna prelomnica, ampak bolj zaradi heretičnosti kot zaradi čis drugega, ne paracelsus, vojaški zdravnik, mestni zdravnik parih švucarskih mestnih držav, uh, mislim, da nekaj žasa budvojšak, ne, oziroma kasetovko po raznih sodnih in drugih frontah. Ne. In on in je pač definiral, da vsako zdravilo je lahko strup, ne. Zdaj, uh, to pa je odvisno dejansko od doziranja. Ne. Se pravi, zdravilo izključno v, pravim, v pravi dozi deluje tako, kot pričakujemo. Če bo doza manjša, ne, je večja. Ne, če bo manjša, ne bo očinka, če bo večja, dobimo neke toksične učinke. Ne. Drugo je to, da pač on tudi upeljal, pač kot se pravi recimo sodobna medicina alopatska. Ne. Se pravi, on je bil nekako zagovornik oziroma v temeljitele v te sodobne homeopatske medicine, ne, ker pač z strupi, ki izovejo v normalnih količinah eh, odzive v telesu, ki eh, so neke vrste zastrupitev. Če uporabiš tisti strup v smešno ni to pomeni, da, da imaš samo neko informacijo v pripravku, da s tem sprožiš nek eh, proces, ki eh, izove zašitev telesu proti tem simptomom. Ne? In to je pač homeopatski način zdravljeva. Zdaj kratko, jaz sem pač nekako rekel, da bom, da bom poskušal predstaviti uh, tako temeljne okvire. Se pravi, problem sodobne znanosti je, ne, da poklici nastajajo recimo zadnjih 20 let, recimo da počas več ne bo poklico enakih, kot jih je bilo 50, pa 100 let nazaj. V omeni nastajajo novi, novi, novi poklici. Ne. Vedno, ko se je znanost v neko novo paniko, panogo, ne, uh, se odpre potem neka nova, neka pa ne, govorimo, ne Drugo je potem te uh, taksativna uh, predmetek, ali anatomija, ne vem, tudi fizologija in tukaj naprej. Ne. Daj, je, ima pod kupa enih podsistemo, psihofarmakologija, ne vem, klinčna ki se naj bi okvarjala z dejanskim testiranjem na ljudeh. Ne. V Sloveniji klinične farmakologije nimamo, ni oziroma to, kar je, tudi v Mariboru na medicinski fakulteti neka nastaja, je daleč od klinične farmakologije. Ne? Se pravi, nekih aktivnih raziskav razen pod patronatom farmacevskih firm v Sloveniji ne teče. No, zdaj, se pravi, farmacija, pa farmakologija pa mata zelo malo skupnega, ne? oziroma razen to pač, da farmacevti poslušajo farmakologijo. Ne? pa da medicinci poslušajo, pa biologi, pa veterinari, se že potem počasi neha. Ne? Se pravi, farmakologija se ukvarja, kako neka snov, ki ima nek biološki učinek, deluje v telesu, na telo, kaj sproži ne? in to je farmakodinamika, kinetika se pa ukvarja z usodo tega zdravila v telesu. Ne? To pomeni, kaj telo s kakšnimi principi zdravilo ali predela, ali ga direktno izloči, ali ga nekako metabolizira, da, da se lahko izloča. Ne? Uh, zdaj, jaz vzel pa za nekaj primerov. Se pravi dva sistema, ki sta trenutno na udaru, ne? oziroma uh, imate neko prekomerne prepisovanje zdravila, ne? zdravila za srce in možilje, uh, zmanjševanje krnega tlaka, smanjšovanje, kolesterola v krvi, ne vem, ne Se pravi, večina teh bolezni se v akutnih fazah manifestira kot nek srčni dogodek, ne. ali infarkt, ali srčna kap, ali ne vem, možganska kap. Ne. In se skupaj bazira na teh uh, oblogah, ne, žilnih oziroma uh, nekih, se pravi nekih procesih deponiranja na eni strani mašobnih delcev, ki so posledica nekega vnetnega procesa, to je pač ugotovitev zadnjega časa, ne? in ki v prvi vrsti povzročijo nefunkcionalnost, zdaj upam, da ne bom premaknil, se pravi ta notrani sloj, se minuje žilni enoteli, to je tak nevidna plast, tanka plast, ki je pa nekaj vrste komunikacijska barjera. In ravno v krvožilju je ta plast najpomembnejša. In trenutno se vsa, in vsaka infekcija, vsaka mehanska poškodba pozdrači nalaganje takih plakov. In takrat postane ta plast nefunkcionalna, posledica so pač te počasne degenerativne bolezni. Ne? Kot je pri diabetesu, pri visokim visokem tlaku, se pravi v vseh teh motnjah. Ne? No in zdaj večina, se, se zdaj zna, trenutno se večina znanstvenih farmakoloških podpanok vaskularne biologije ukvarja, kako čim bolj zgodaj odkriti eno nastojočo motno oziroma ne profilaktično, ampak doseči se neko zgodno diagnostiko in terapijo čim dalj časa zadržati procese. V neki točki, ne, ko pa so procesi prehitri, takrat pa hitra, pa najboljča smrt. Ne. Zdaj sem malo karikiral, ampak zelo blizu tega je. Ne. Se pravi, v eni točki, ko kvaliteta življenja pade pod, vej, samoresnik je rekel, pod nek estetski nivo, ne, pač glede na to, da zdaj samoresniku ne kaže na bolje, ne, je rekel, takrat pa boljše, da umrem. Ne? In to pomeni, da takrat več ne želim se mučiti oziroma vegetirati z dneva v dan. Uh, Moj uh, cilj je, ne, ko lahko še nekaj narediš, ne? in to je pač ta uh, usmeritev, moram reči, da mlajše generacije, dokler jih stareješe, ne inficirajo kar navdušene nad uh, preventivno medicino. Ne? Uh, preventivna medicina pa pomeni ogromno dela, pa nobenega otepljivega rezultata. Ne? To pomeni, pri kirurgiji ne, ti eno žilo zamenjaš in on spet funkcionira. Ne? In ljudje si misli, aha, ta pa nekaj naredi. Ne? In zato pač so, ne vem, kirurgi slavni in tako in drugače. Ne? Če ti pa nekdo pošlih ta življenje tako, da bo zdravo živel, to pravilo poštoje, ne poštoje. No, in pač bomo prišli potem do tega, kar je. Ne? Ok, zdaj pa... Uh, Prej sem rekel pač to vse procese ateroskleroze. Ne. To je nekako s definirano, kako to poteka. In uh, to se dogaja že danes pri zgodni mladostni dobi, To pomeni že od, deset, od osnovni šoli naprej. Ne. Uh, zdaj zdrav življenjski slok je prvo vodilo, Ali usmeriš šolski sistem v to, da bo mularijo vzgajal tako, da bo vsak malo trikrat na teden neko telesno vadbo, da bo, ne vem, relativno zdravo živel, oziroma da ne bo šlo v neke hude ekstreme ne, za dal časa. Ne. To pomeni hudi ekstremi, sem vem, junk food, en mesec vsak dan, ali pa 60, 40 dni recimo. Ne. 40 dni je v farmakologiji, ek, zdaj govorim eksperimentalno, ne ena takšna uh, meja, ko se začnejo procesi stabilizirati. To pomeni, ali neka anomalija nastane 40 dni, oziroma, če hočeš spremeniti neko navado, ne? recimo, da hočeš bolj zgodaj zašeti spati, ali pa če hočeš, recimo, stelesno vadbo nekaj doseči, moraš zdržati najmanj 40 dni, da se telo navadi. Potem moraš pa to spet vzdržavati, da to spremenje vzdržuješ. Zdaj, uh, tisti, ki, ne vem, mogoče, kaj osnov, uh, vrščanstva, mislim, da ne vem magdo, kaj? Kako? Tako? No, in to pomeni, da v 40 dnevih ti doživiš neko spremembo v telesu, ki jo potem lahko, se pravi, kot neko revitalizacijo, ki jo lahko potem zaživeš. In to ima hudo biološke osnove, oziroma, če rečemo farmakološko, recimo, tudi po takim času šele, recimo, imamo ravno eno študijo s temi, uh, uh, ob oziroma z endotelsko funkcijo, ne? da uh, ljudje morajo vse teh svojih 4 tedne do 6 tednov ali vladic ali imati določeno kombinacijo zdravil, da se učinek pozna. Kar je pa pomembno, da so vsa ta zdravila zasiznjirana, da jih večina jemle potem do življenjska, ne? Uh, Zaj pa je trenutno ta, da če to zdravilo jemneš, ne vem, šest tednov, prekineš, imaš zdrav življenjski slok, boš dosegu enak oziroma boljši učinek, kot če nadaljuješ z terapijo. Seveda zadaj ni, ne stoji nobena industrija, zadaj ne stoji dobena doktrina, noben zavarovanjski sistem. In to zagovorimo spet o nekem pristopu, ki bi jo znanost, če bi imela nek interes, lahko vredost promovirala. Krat maš pa proti tebi praktično vse farmaceutske firme, ki imajo lastni PR, ki bojo ponavljali on doktrino, ne vem, je treba. in ljudje bo slišali, ne, Aha, an in bo boljše, ne? In največji problem je, recimo, površnost a, nekega zdravstvenega sistema, ki se ulovi v neke stereotipe ali povzema, nekaj, kar povzema, ono, prišli potem še naprej, ne? Zdaj, to, to sem dal bolj za intermeco ne, ali pa za pauzo, ne. Uh, zdaj, kaj te krivulje pomenijo, ne? Uh, tam na levi strani imate smrtnost, ne, pojav smrtnosti, ne, sicer to je z nekim faktorjem, ne, kdaj se pojavlja, koliko pijač mora spit, ne, da se čez nekaj časa to za smrtnost poveča, ne. To pomeni tam do eni, dve pijači na dan, uh, recimo, ali pa eno pijačo na dan, da to vsak dan, ne, se uh, stanje zdravja v telesu izboljša. Se pravi, tri pijače na dan ali dve pa pol pijači na dan, pri večini, zdaj spet moški, ženski, ne ženski, što morate upoštevati razliko, ne, se uh, poveča, se pravi, pri ženskah dve pa pol, pri moških, ne vem, štiri cela pa malo. Od tu naprej se začne uh, škoda. Ne. In v bistvu pri vseh učinkovinah, ne, se pravi, alkohol je v tem primeru nek farmakološki agens, ne, in pri vseh učinkovinah je nekaj podobnega. To pomeni, pri vseh zdravilih, ki se emljajo v neki daljšem obdobju ali pa v nekem uh, večjem odmerenju, dobimo ponovat dolgoročno zanesljivo neko škodo. Zdaj ne. uh, sem pač nekaj teh primeru dal, ne? se pravi, vnetni dejavniki CRP, CR aktivni protein, ne? recimo se pri petih do sedmih tednih je manja radikalno zniža. To pomeni, v vnetnim procesi se nekako zavrejo. Ne? Poplen je žil. Dve pijači na dan ne? se zboljša kar za en lep, lep odstotek, ne? se pravi tam za... Sto... Kako? za pijače se na Zahodu smatra kot alkoholna pijača. To Kako? Pijača, zdaj pa definirano, glede na količino alkohola, tam 40-50 ml etanola čistega v pijači. Ne? To pomeni 40-50 ml, to je, ne vem, pol butelke, je to potem uh, s dve pijači. Ne? Okay. Uh, sladkorna bolezen, ne? se pravi, ob nekem pametnem pitju, ne, je alkohol, ne, zdaj 50 g na dan, ne, ne vem, 55 ml, ne, seveda po, po obrokih in ne v eni dozi. Če v eni dozi, je spet tudi nek glukoza, se pravi, pri debetiki veste, ne, po obroku glukoza naspedira, zato to pač, ne vem, je po obroku dobijo ali po uh, insulin podkože. Ne. Pri v tem primeru je rdeče vino naštudirano, se pravi, da se ta dvig uh, cukra ne zgodi oziroma se stabilizira, ne, tako je po zaužitju. Ne, se pravi, nimamo nekega takega, se pravi, je en pik, ne, ampak potem je zadeva stabilna. Infark pa tudi, ne, se pravi, uh, incidenca, recimo, se lahko zmanjša do polovice pri uh, nekem zmernem pitju. Zdaj tega ne govorim, da bi propagiral alkohol, ali pa, ne vem, pitje, ne, ampak govorim o splošnih principih, pa mislim, da o vsak razumejo. Ne? Če, če bi zdaj o enem zdravilu govoril, bi vam verjetno bilo manj zanimivo, ne? upam, ne. Uh, no in zdaj v tem primeru pa tule, ne, recimo, ne vem, če pogledate, kako to poraste, ne? se pravi, por tam enem orang weekend pitju, ne? in najslabše, kar je, vikend weekend pitje, ne? da Čez nič potem pa k finci, ne? in finci imajo tudi največ, ne? potem pa grejo na ladjo in so mrtvo pijani čez vikend in ne vejo, kje so bili čez vikend, ne? No, In tam je smrtnost uh, zaradi infarkta, zaradi alkohola daleko največ v Evropi, ne? plus še ostali dejavniki. Ne? Nizka osredljenost, solnca v zimi, se pravi malo D vitamina, če ni morski, morske hrane. Ne? Uh, nevrantežena prehrana, in pač vedno je to kombinacija nekaj dejavnikov. Ne? Uh, ok, to je nekaj podobnega. Zdaj, količina se pravi tam od 15 do 30 g pol pa spet naraste. Ne? Ok, zdaj, druga skupina bolezni, uh, ki je, se pravi, ta prvi del kardijskoj darne, bolezni, bolezni srca in žilja, so, uh, kaj rekli, največji trgovski del zahodnih farmacije. Se pravi, se prodaja za srce in ožilje, trenutno pa najbolj po rastu zdravila za zdravljenje nekih duševnih moten. Ne? Zdaj, eno so duševne bolezni, te so nekako gensko podedovane oziroma manifestirane. Ne? Uh, vse ostalo, kar bi pa del duševna motna, ne? to pomeni razna anksiozna stanja, uh, depresije, vse to, kar pač uh, definira zahodni način življenja v svojih ekstremih. Ne? No in, uh, zdaj pa časno dal pač tele, uh, tehnice, ne? Kdaj, uh, kdaj recimo uh, je duševno zdrave nekako vrano Se pravi, na enej strani imamo, ne vem, če poznate, simpatik, parasimpatik, se pravi, eno vegetativno živčeve, ne, ki deluje avtonomno, neodvisno od centralnega živče v kjer se ti v ostanju neke ozdraženosti uh, ne, in drug, drug sistem, ko se aktivirati, omogoča uh, nekako počitek obnovitev, uh, obnovitev rezerve v spanju, ne, se pravi, ali pri počivanju. Ne. No če se ta sistem poruši, ne, da je ali vedno vzdražen, ali je vedno, ne vem, v nekem zaspanem stanju, pomeni lahko se pravi v določenem času neko, neko spremembo. Ne. Jaz sem to navedel depresija, slizofrenija, Parkinson, razne oblike maničnih procesov pa demenca, recimo pri starostnikih. Demenca je praviloma posledica te prevlade početja nič, ne? ne početja, ne bivanja. Ne? In to definitivno počasi vodi v neko tako dementno stanje. Ne? Se pravi, da telo normalno deluje, rabi vsak dan poločeno mero stresa. Ne? In če stresa ni, če ti se ne prisiliš, da se vsak dan aktiviraš, ne? boš počasi zapadl v to dementno, dementne, dementni podobne procese. Ne? Ok, zdaj, tretja skupina, no, temu bi lahko rekli, ne, to, kar si prej omenil, ne, to je pa na tek stoletja, ne, uh, zdravila zrak. Ne. In uh, zdaj, jaz sem pač ta citat povzel, to je v bistvu ena spletna stran Skeptical Inquiry, se pravi, ker združuje vse skeptične, vse mnenja, se pravi, če rečemo od leta 1971, da je dejansko NIH dobil milijarde in stotine in tisoče milijard narja za raziskave raka. Od vsega skupaj razne enega učinkovitega zdravila nika dost. Zdaj, recimo v uh, tem tekstu, ne, se pravi, če govorimo o boleznih srca in ožilja, Cardiovascular disease je od leta Od leta 50 ne, do 2006 se je zmanjšalo z 74 na 64 procent, se pravi, za, pač za nek merljiv odstotek. Ne. In zdaj, če to primerjamo z terapijo raka, oziroma z zdravili za raka, lahko ugotovimo samo to, da je rak strmo naraščal. Se pravi, da je bil trend popolnoma obraten od tega trenda pri boleznih srca in nožilja. Ne. In zdaj, kje je vzrok? Ne. Se pravi, dnarja v tem, v raziskavah raka je neskončil. Ne. In še vedno ga je neskončil. Ne. Vmes je mal dnar obrnil, ne vem, AIDS, ne. ampak se spet se vrnil v raziskave raka. Ne. No in zdaj pač možni vzroki, ki ga, recimo, večina spostavlja, ne, se pravi, da ne razumemo patogeneze, ne razumemo procesov, ki vodijo v, se pravi, ne razumemo, nimamo podatkov za a, procese, ki sprožijo. Ne. Kar Nekatere kulture kar dobro razumejo, se pravi, pretiran stres v ali drugačni obliki, ko se telo več ne more braniti, a, takrat se začnejo nekontrolirani procesi ki vodijo do nastanka takih in drugačnih oblik kraka. Ne? In teh oblik kraka je, seveda, stotine. Ne? Uh, takih in drugačnih modifikacij in tudi nastajajo potem vedno na novo. Ne? Ja, recimo, kar precej azijski kultur, ne? kaj dosti raka nima. Ne? Uh, tretji svet, ne? se pravi, elementarna ljudstva, ki živijo praktično... Uh, nekorevno, ampak umirjeno življenje, nimajo, se pravi, ne poznajo bolezni srca in oživljenje. To pomeni, da, ko govorimo o presne pokazov one vlage, ne? če živiš uravnoteženo, se pravi, si tudi ti procesi ne bojo. Zdaj pa, kako razložiti procese? Presno omenil ono bazo za 60 za cen, da zatožim dan smo gledali, ne vem, neke proteine, ki so bazno pomembni v razvojnih fazah, ne? in seveda ti vrneš not bazo podatkov, pa ne dobiš takšnih vezalnih mest, kot bi jih moral dobiti. Zdaj, kaj je vzrok? Ne? Oziroma, se veže čisto na neko tretje mesto, ne? se pravi, eno je tudi možnost recimo, da ta, program še vedno kaj je škripa, ne? ampak večino mest, ki jih najde, ne? najde kar na pravi način. Ne? To pomeni, da nisi vrgl od pravih parametrov, ne? oziroma, si tiste poskuse, ki se jih naredil, samo mrdil in vitro, oziroma tiste, ki se jih naredil ne na neki živi živali in vivo, ne, si lahko odbil čist neke druge odzive, ki so lahko zelo podobni tem, ki, ki se kaže in vitro. Ne. No in, to je to. Ne. Ali dejansko razumemo patogene se to spremembo, ki, ki jo imamo ali ne, Zdaj, večina terapij ne, je zlo, nekatera zelo arhajična, se pravi, na kirurgško vstranitev rakevegatkiva, drugo je obsebanje z uh, radijskimi žarki, ne, tretje so potem zdaj, uh, sistemi tačnih zdravil, ne, kjer pač posegamo v nek biološki proces, kjer, kjer lahko ustavimo nek razvoj. No in zdaj, edino tako zdravilo, ki je posled razvito za leukemijo, je pa uh, tako, ki uspe dejansko leokemične celice nekako zavirati. Ne? In to je rezultat, se pravi, 40-ih let raziskal. V 40-ih letih, tako rekelš, eno učinkovito zdravilo, zdaj pa pri raku recimo dojke, ne vem, kerceptin, seveda pri tistih, ki imajo pravi markerje, ne? Uh, in seveda zgodna diagnostika. Ne? In se spet vračamo k tej, tej zgodni diagnostika, bolj pomembna kot, recimo, ne vem, neko zdravilo za neko fazo, kaj že pa dali, že je še pa dališ pripozna. Uh, Za direktno primerljivo ni, ne? ker uh, zdaj v zahodni kulturi uh, je prelomnica v načinu prehranjevanja od 50-ih let, ne? ker pač imamo prekomerno energetsko bogatovnost, mašobe, uh, sladkori uh, krompir, testenine in tako naprej. Ne? In nekoč Glavni problem je bil, da so ljudje zbolevali zaradi premalo energije oziroma se ni moglo normalno stabilizirati, glede na energetsko bilanco. Danes je pa energetska bilanca kontraproduktivna. In dejansko, uh, recimo v 50 letih je rak dojke bil v Sloveniji morilski. Ne? Danes je neprimerno manj, kljub višji incidenci. To je pomembno. Ne? To pomeni, da danes tudi kiruških ustranitev ni več toliko negoč, ne? ali pa so redke. Ne? Uh, to pomeni samo nekdo, ki res uh, zdaj teh študij še pa ni narejenih oziroma se zdaj nekaj začenja, kakšna je korelacija obveščenosti oziroma neke geografske oddaljenosti v Živ Sloveniji od nekih centrov obvešanja? Glede katerega primera? Aha, ja. Niso nič testirali. Ne? Zdaj, problem je samo to, da so ljudje umirali. Uh, problem dojemanja smrti danes ali pa takrat, kaj je bila smrt neka normalnega, kaj je bila umrljivost dojenčkov neka normalnega, ne? da je pač bilo deset, deset živih otrok pri hiši, ne? koliko jih je pomrlo doben večni štev. Ne? Ta percepcija je danes drugačna. Ne? In zdaj statistik tudi v pojavu bolezni ne moremo spremljati, recimo lahko spremljamo, zadnj, se pravi, odkar je ta arhiv digitaliziran. Ne? To pomeni, znanstvene podatke lahko dejansko od leta 96 naprej. Relevantno jemljamo, ampak izključno zdraviti interneta. To pomeni, od zadnjih, ne vem, desih let imaš vse na internetu. Karkoli iščeš, dobiš na internetu. A, tudi informacij, pretok informacij teče. Zaj drug problem je poplava informacij oziroma vrednotenje. In zdaj se večina baz podatkov ukvarja z kvaliteto in vsi Indeksi vpliva, uh, oziroma kakršnekoli indeksi se ukvarjajo z relevantnostjo določenih informacij. Ne? Zdaj, problem je pač, da se potem ti faktori, ko se prenesejo v, v življenje, ne nujno pokažejo kot pravi. Ne? To pomeni, še vedno je potrebno narediti neko študijo, če se le da prospektivno, se pravi, da se spremlja za naprej, kar, kar se obdeluje za nazaj ponovati, je vedno neka skrbina, ker manjka tok in tok podatkov. Ne? Uh, ampak zdaj jaz pa govorim o dost bolj elementarnih stvarih. Ne? Govorim o nekih dogmah, ki jih v znanosti ne sme biti, ker konc koncu uh, doktrina ne? v terapiji je nekaj podobnega kot dogma v filozofiji, ali pa ne vem, v religiji. Ne? Se pravi, ti se držiš neke doktrine, ne, ne govorim čist praktično, se držiš doktrine, ker drugeja nimaš, ker v drugem se niti ne dovoljiš razmišljati, ker recimo ne vem, ravno po rakavih obolenjih je to lep znak, ne? nekdo, ki bi spremenil doktrino pristopa k zdravljenju, bi naredil revolucijo. Ne? In ponovat porežejo prve glave. Ne? Dejstvo pa je, da v 40 letih, ne? lahko rečeš, ne vem, eno učinkovito zdravilo, pa recimo tam nekaj uspešnih terapij, ki so pa sestavljeni iz večjih elementov, ne? pomeni, da nekaj ne štima. Ne? Ampak doben se s tem ne ukvarja, ker je za večino raziskovalcev, to glavni denar, ki ga nekako dobijo In je to pač postala, zavis, kar se tiče anglo sistema, pa še teh priveskov, ne? nekako industrija, ki omogoča raziskave in tudi, ne podsisteme teh raziskav. Ne? Zdaj, malo prihitevam, kar, tu... Ja? Kako? Je, ne, se naredijo, ne? Samo ne, ne, tist, ne tistega, za kar dobijo odnatno. Ja? Ja. Zdaj, uh, zdaj recimo ta uh, klinične raziskave, uh, ki jih delajo, ne, so praviloma narejene za preizkus zdravil ne, v takih kliničnih študijah. Ne. Zdaj pa ne glede je to rak ali je to uh, katerakoli bolezen, ne. ponovati financira to lastnik substance, to pomeni farmaceutska firma, ki želi dokazati regulatornim organom, da stvar ima neke učinke. In recimo zdaj pri teh bioloških zdravilih, oziroma slovenski prevod je nek zelo čuden biološko podobna zdravila, biološka zdravila, kar uspejo, uspejo podaljšati življenje ne vem, za par tednov, par mesecov. In zato pač vržeš ne vem, svojih 20, 30, 40 divrjev evro, ne? In za zvedika ne, zdravstvenega sistema taka terapija pomeni en kult vdaric. Ne? Zvedika nekega učinka oziroma rešitve, se pravi, to je v bistvu ena zelo draga psihoterapija ne? oziroma to, da se tak ki umira, da se lažje pripravi in posledi. Ampak to, recimo, vse evropske zdravstvene sisteme predvsej Slovenski slovenskega to bolj, za zapla z ostalimi, zapla pa ravno zaradi tega, ker je Onkološki inštitut svoja ustanova, ki si določa prioritete, ki posluje, ne vem, tudi čez milijonsko zgubo je pač to ponovat nekdo pokrije. Zdaj pač zagovim, to pa govorim heretično stvari zdaj. Ne? Zato so tu. <laughs> No, ampak to je heretično, ne, ker tu bi zdaj imeli totalen fight, ker ko je svoj sistem ne, uh, in uh, če rečemo uspešnost, ne, uh, je pa blizu nule, ne, oziroma nič kaj boljše. Ne, in tudi pri pred nekaterih rakih so tujini Marsik je že tako bolj uspešni kot Sloveniji, ne, ker pač nekateri šefi klinik enostavno nasledijo več trendov. Ne. Uh, Redko kdo. Ne? Če to pove en star, upokojen zdravnik, ne? to še gre. Ne? Če pa nekdo, ki je aktivn, to pove, je pa takoj. vprašanje. Če, recimo na našem Podolskim institutu, ti prideš do vedenja o nekih novih, učinkovitejših metodah zdravljanja neke zadeve, kakšne so pravne posledice za zanika, ki bi si upal um, izstopati iz utečene prakse in uvajati um, nekaj iz Heidelberga. No, da nekaj iz Heidelberga... Ne, ne dobesedno zeti, nekje ne pa z nekega uh, okolja, ker... Ne, če spremeni nekaj, kar ni niker v svetu priznano, to ne, ne, pomeni je, je. dokazano, da je nekje v svetu učinkovito vedno kaj nas Zdaj, dve, dve zadevi imamo. Ne. Eno je izguba licence, če bo nekdo nekaj naredil, kar, kar se tretira kot neka alternativna medicina. Ne. In pač en takšen primer je, ne, ona uh, tam na PD3 v Mariboru ne bo zgubila licence, ne. Uh, ona, ki pa je tam uporablja neko ne homeopatsko metodo, ne. Pa je izgubila, ne? to je razlika. Ne? In enako je pri teh manjih področjih, kjer se točno ne ve. Ne? Seveda, nekdo, ki bi poskušal vpeljati, mora imeti za to dovoljenje svojega nadrejenega. Na sprotnem, ki sí Ne je to nujno, ker tu pa je fleksibilno. Zdaj, točnega postopka ne bom znal povedati, ker je na teh področjih, kjer ni neke pametne doktrine, lahko marsikaj si kaj popresvoji zdravnika, kar je že nekje v uporabi oziroma kar sledi neki, nekim znanstvenim odkritjem. Problem je druge, ne? da, če se ti drajsaš znotraj istega polja in boš podaljšal življenje za par tednov, kaj si naredil? Ne? Če pa prišaltaš na eno čisto drugo področje, tu smo pa spet na tem, ne? se pravi, ta prava uh, znanost je vedno kreatična in traja, ne vem, desetletja preden se to prijme, za pr rakavih bolnikih je tudi druga zgodba, ne? Tam, tam dovolijo tudi stvari, ki uh, niso, ker je izhod, uh, ker ni predvedenega pozitivnega izhoda. Ne? In tada, tam so tudi testiranje možno, Za stvari, ki niso še registrirane, oziroma so nikako v fazi kliničnega preskušanja. To je temeljna razlika. Ampak vrnimo se spet nazaj. To ni kdo financiral. Če bi našli neko učinkovino naravnega izvora, ki jo je preprosto izolirati in bi delovala, in doben in bi bila vsem dostopna, to pomeni, da bi se vsak doma lahko naredil ne bi mogla nobena farmacijska firma tega patentirati in zaščititi in doben se ne bi tega lotil. In zdaj, ker imamo diskrepanco, ja, diskrepanco zasebnih podjetij, zasebnih, zagovorimo o vseh teh multinacionalkah, ki so, ne vem, družbe, tak in drugačna in na drugi strani javnih raziskovalnih ustanov. In zdaj se trenutno dogaja tako, da večina nekih pametnih raziskovalnih rezultatov se dejansko naredi na low-budget raziskovalnih javnih ustanovah. Ne? In seveda se v eni fazi potem spatentira, recimo to so prvi začeli v Cambridgeu, pa v teh britanskih univerzah, ne? da to spatentira in potem sami tržijo kot univerza. Oziroma to prodajo potem enemu biznisu in vsaj nekaj denarja potem prenesemo za svoje raziskave. Zato imajo potem dobro upremljene laboratorije, se lotevajo tudi stvari, ki jih drugače se ne bi lotli, ne? oziroma niso neposredni podrejeni naročilu nekega farmaceuta. Ne? Zdaj, jaz bi prišel nazaj, ravno na to panco potem se še bi vrnil, ne? ravno na to relacijo permicevske industrije, oziroma bomo potem samo to še drajseli, uh, No, zdaj, to pri, uh, pri vseh terapijah, ne, da mora biti korist večja, kot je povzrašena škoda, ne? Pri terapijah raka, jaz osebno dam v roko, da temu ni tako, ne? ampak... Uh, vprašanje samo pač dostojnega življenja oziroma dostojnega preživetja. Ne? Oziroma, če, če citiram sama resnika, estetske meje življenja. Ne? Uh, se pravi običajne, kemoterapija, biološka, tačna ne? in ta imani tip, ne? glivek, je pač še ena ta, ta to zdravilo ko sem preomenil. Uh, zdaj, seveda, no, novo upanje, ne? oziroma teh upanje iz desetletja, v desetletje vedno neko novo upanje, so zdaj te zarodne celice, ne, stem cells. Ne. Te zarodne celice, ki se poberejo iz kostnega mozga, vzgojijo v kulturi, butne v organ, kjer pa treba neka na novo narediti. Ne. In to se zdaj dosto univerzalno začenja uporabljati, oziroma tu so pa zdaj po dolgem času se spet nemci zbudili in postavljajo te bazične raziskave. In recimo se še pri uh, zamašiti koronark, ne, se več ne operira, zamenja z obvodi, ampak se prej razgradi steno uh, pač, kjer je zamašitev, se odstrani in se na cepi gor delno modificirane zarodne celice, se pravi z neko farmakološko predpripravo, zato da se potem tisti del ponovno obraste. Zdaj, taki poslopki definitivno niso pocenjene. Se pravi, zdaj par nekem mrakovim bolenju, ne pa bi te celicu morali spodriniti neko raka rakave procese, ne, kar je pa najprimernejši, ne. A to je mrzno. Kapa. Okay. ja. No, zdaj smo pa potem pr pri industriji, ne? Zdaj, kar se jaz upam kot farmakolog trditi, ne, da v farmakologiji 20 let nič novega, nobenega, novega zdravila, ki bi res bilo novo, ne, če on imen, recimo prv. Je kup enih takih zdravil, ki pa pomenijo, ne, da ne vem, imaš manj holesterola zaradi tega, ki se pač ne vem, neko novo skupino zdravil. Ne. Pa klinc, holesterol spraviš s tem, da greš trikrat na teden za pol lavkat, ne. Ali pa Viagra, no, meni vseeno, ne. Kako? Ne, se o psihotropnih zdravilih bom potem še govoril, ne? O psihotropnih. Ne, psihotropno, ker to jaz ne vidim druga viagra kot psihoterapija, ne? Kako? Ja, prej, kasneje. da uh, Ampak jaz mislim, da Viagra je odličen primer, s se farmaceutska industrija okvarja, S tistim elementarnim, kjer lahko zasluži. Se pravi, endotelna disfunkcija, ko sem prej na začetku govoril v onih vlogah, eh, se pravi prvi znak endotelne disfunkcije v telesu je erektilna disfunkcija. Motnja v erekciji. To pomeni, da če, če imaš motnje v erekciji, si nared urnik, hodi trikrat na teden laufat ali pa ne vem skoljš ali pa ne karkoli po šesti tednih ne boš imel več nobene motne erektivne disfunkcije. Ne? To je poanta. Ne? Drugo je to, ne? če je psihogenega izvora zaradi takih in drugačnih najep, to pa potem dejansko psihotrpevske učinka. Ampak dejstvo je, da pristop najlažje prodati tabletko. Ne? Zakaj bi nekomu urejal življenje, ne? če mu lahko predpišeš zdravilo? Ne? In to je recimo za ta, jaz bi rekel, temeljna dilema kaj naj počne sodobna medicina, ne? Se pravi... Jaz mislim, da je psihosomatska izvora 90 bolezni in poškodb, ne? Kar konc tudi poškodbe nastanejo takrat, ko nikdo ni Zdaj, če govorimo o teh vzhodnjaških doktrinah, celovitosti, ne, ko ni nekdo celovit, ne, se pravi, ti si nogo zelo mišta krat, ali pa ne vem, gležno zviješ, ko nisi dovolj sposoben e, telo prenašati. Ne. No in tudi tu je pač gre pač za neko, ne, nek filozofski pristop, ne, ker je zahodnjaška oziroma tudi kontinentalna evropska medicina vse zmehanicirana, ne, vse spravlja na neke prav faktorje in se osamična enega faktorja, ne pa človeka kot celote. Ne. To pomeni ena erektilna disfunkcija ne, je za vse te, ne, za zdaj je tam ne vem koliko srednje dolgo, kratko delujoče, ne, pač kaj, kaj rabiš. Ne. Uh, in, uh, uh, Vprašanje, kaj rabiš, ne? rabiš dejansko, pošlih ta si glavo, ne? in najtežje je pod ljudjeh ravno Se pravi, da zdravniki bi morali biti v mar primeru dreserji, ne? ne pa terapevti. Pa recimo svetovoljci, ne bi tako ljudi. Ne dreserji, jaz pravim. Ja, ja. Ne, da se tudi 20 ampak kar se pa da za temi statini, je to, da se, kar pač se tretira kot nek uh, vnetni, vnetni proces, ne, vse skupaj, kar se dogaja, se da to vnetje zmanjšati in tudi, uh, recimo, so v nekateri statini edina zdravila, ker se obloge zmanjšajo, ne, samo farmakotrpevsko. Ne. Drugo je pa to, ne, da recimo tudi z zdravim življenjskim slogom ti ne moraš vsega narediti. To pomeni, da moraš kombinirati eno z drugim, potem imaš pa dejansko nekaj rezultate. Ne. Uh, ampak vedno najlažje začeti na najlažje recept napisati oziroma uh, najlažje sistemu dati denar, da si nekdo kupi neko ozdravilo. Ne. In... Ja, no, ampak meni je blazno šečeno mrfi načelo, da obrižnica je najdaljšo razdalja med dvema točkama. Ti si samo zamaknil neko odločitev, zamaknil si nek proces, ki se te kaslejko prej čakar. Kaslejko prej in kasneje kot bo, slabši bo, ne? In slabša bo prognoza. Ne? Ok, zdaj 20 let nič novega, ne? če se vrnemo k temu. Zdaj, uh, Nekaj ta zadnja takšna revolucionarna sprememba na bazišnji biologiji ne, je bila odkritje endotelinskega sistema. Se pravi, nekaj, kar je podobnega kot angiotenzinski, ki je, in ta zdravila, ki so zdaj ne, neka AC inhibitori, bla, bla, bla, ne, to verjetno si poznate, delujejo na plivanju na angiotenzinske encime za pretvorbo tega proteina. Ne. Uh, niso več običajni ne vem, se pravi, tih je ogromno, ne? No in ta zdravila vplivajo pač na proces nastajanja tega primarnega proteina in s tem znižajo, uh, oziroma pretvorbe proteina in znižajo s tem tlak. Ne? Ta endotelin je pa nekaj vrste paralela in zdaj že 20 let, oziroma v leta 1989, točno ne ve, kaj bi to, temu naj služil. Ne? Kar je pa za jasno, pa da je zelo pomemben pri razvoju. To pomeni, da če v zgodnem prenatalnem, postnatalnem razvoju tega proteina, če ta protein ni v redu izražen, prihaja do takšnih in drugačnih notov ne? in je praktično prisoten pri vseh. Zdaj pa stvar je pa spet to kompleksna, ker ima ne vem, toliko in toliko tažno mest, ne? da enostavno za to parcialno, parcialnimi metodami medicine še naslednjih 20 let ne bomo točno vedeli, ki je, oziroma, če ne bo nekdo našo nekega, uprijemelišča, ali pa recimo z enim tačnim urodjem, ki zdaj nastaja, ne, da bi lahko a, prividli recimo, kaj so potencijalne tače. Ne. To pomeni, da je kljub sodobni znanosti, ne. zdaj sicer, da se mora povedati, da ta a, računalniški program, ne, ki teče na kemijskem inštitutu, zgleda pa ene pol te sobe in not potem stalaži do konca in kup enih okišči računalnikov, not so pa samo plate pa procesori. Ne. Tiste stotine ali ne vem, kolik mašin, pa štiri ogromne klimatske naprave, ne, ki to zdržuje točno, ne vem, na osnen stopin ne, in tist procesira tist vseh te, te možne kombinacije, ne, se pravi milijarde kombinacij. Ne. No in, zdaj, če govorimo o teh milijardah kombinacij, ne, potem vidimo, koliko kompleksni procesi, oziroma, a je možno, da mi, ne vem, načrtovano nek, se pravi, naravo na nek način nategnemo, ne, ne, ne, mogoče, ne. Kaj, če se bo to spremenilo, se lahko nekje druge kompenzira. Ne? To pomeni, da če ne bomo začeli v trepevskem smislu gledati bolj segovito, je to lahko zgodba v res koncu. No, zdaj pa, v zadnjih 20 letih kaj se je zgodovilo? Pač to je zdaj pa moje gledanje, ne? se pravi, v, na področju raziskovanja farmakologije, ne? farmakologija kot tista veda, kjer prvenstveno začneš tudi v laboratoriju ali pa nekih kliničnih študij na koncu, ne? Uh, se je začelo vlagati ta CRO, ki so definirani, to so contract research organization, to so majhne razgovalne ustanove, ki jih praviloma, in teh je, ne vem, stotine, ne? posebej v Ameriki ali pa še kje, in te uh, delajo po narošilu teh velikih firm, imajo pogodbeni dar, proste roke in naredijo, kar, kar naredijo. Ne? Se pravi, vsak tam en deset, deseti projekt da mogoče kakšen stranski produkt, ki je uporaben, ne? ampak ne na veliko uporaben. In glavni problem uh, teh korporacij je, da so nekako pri teh regulatornih organih ne, dosegli, da patentirajo ne več samo novo molekulo, kar recimo zahtevajo Indici, ampak zahtev, uh, registrirajo patentirajo tudi uh, modifikacije obstoječih zdravil. Se pravi, ti doplaš neki zdravilo še nekaj za boljši učinek recimo amoksiklav je takšen, ne? se pravi amoksicilin plus klavolanska kislina, zato da je boljši učinek, ne? in je to nov patent, ne? ampak v osnovi znani molekule. In a, je, če rečemo, več kot 95% vseh patentov bazira samo na teh modifikacijah. Ne? Če se recimo 50 let nazaj vse delalo na tem, da so bile to izvirne nove molekule, neke učinkovine ali pa lahko tudi naravnega porekla. Ne? Takrat je bilo ogromno stvari naravnega porekla, tudi antibiotike. In takrat, ko se je, je malo vzorec sistematično iz narave, je bilo odkriti neprimerno več kot zdaj, ko se išče sistematično, s čem se da več za Jaz smo šest let v eno pogodbo, šest let nazaj eno pogodbo z lekom, za zadnjo pogodbo pred jednovarti vse v kino, ne? In uh, njih je zanimalo samo to, da bi pač en statin sproducirali, ki bi bil nov, ker to pomeni ogromno dnarja. Ne? In če bo ogromno dnarja, nas bo novi listnik dovolil, da bomo imeli službe naprej. Ne? No, in začne enkoča se pri takih banalnih posebnih interesih. Ne? Kako zaslužiti? Ne? Na eni strani, na drugi strani imamo pa tam eno voljsko ki pa, ne vem, ne, bi radi svoje stvari v miru počeli, krati pa... ...di radi življavi. Ne, živeli že, ampak tudi recimo, da počneš tisto, kar te zanima, ne? kar ti misliš, da ampak je poži, nekaj zadega. Da, ampak živeti. Po živeti ne? No in zdaj pač ta, ta da, da se večina teh faziskav ta takšnih, ko se seli v akademske javne sfere, pomeni to neko prednost, kar ni več iz tega direktnega puša industrije kapitala. Ne? Se pravi, te nekdo nek da počneš bučke, če ti to ni všeč. Ne? In, in se pač samo odločaš ne? in naj bi ta akademska veljava. Za problem seveda teh akademskih krogov je, da so spet malo preveč prežeti, ne? oziroma se potem povabi nekoga zunanjega ne? in kakšni skandinavci, če so ocenjovalci, so še kar korektni, ne? Uh, kakšni mrečani znajo že biti včasih arogantni oziroma, ki uh, odpeglejo, najbolj te pa zajebejo tvoji sosedje, sistem in laboratorijem, Če se dela, ne? To je pa slovenska posebnost, pomojno na vsakem nivoju, ne? Tu da je za nekaj prašal. To zvede, da zmo, da Bi naj farmakologija bila tista oblika vede, ki ni odvisna od trga, odziva ne bi smela biti odvisna. Ne bi Vsega. smela biti tako naj. Meten ko pa Farmacelske industrija kot taka je pa nujno in izključno odvisna od trga in farmacelske industrija je odvisna od trga, to je dejstvo. Yeah, okay. e? In je s tem, pravzapravljali, bi rekel že nekaj veste, naravni nasprotnik poštene farmacologije.? E? po tistem kaj smo povedal, uh, da, uh, da recimo vše življenjsko je manje zavilje dosti krat kontraproduktivno, je pa vsoda v diametralnem z farmaceutike. Uh, ne, zdaj, uh, uh, se pravi, sintetski laboratoriji, organski kemiki, naredijo molekule ki je lahko analog nekaj naravne činkovine in potem dajo to preskušati farmakologom ki preiskusijo to od celice do živega bitja, ne. In potem ko farmakologi ugotovimo, da pač je ta zadeva potencialno zanimiva, začnejo oni gruntati, kako bo to farmaceutsko zapakirali, kakšno obliko, ne? Kako bo to lahko, se pravi, se spostilo v telesu, kako se bo to preneslo, a pride do tašnih organov, a pride potem do pravilnega izločanja, ne. No, ampak, samo da povem, farmacevtska oblika je skrajna oblika ne, in industrija po definiciji kao ne, služi. S tem, da tudi, recimo, ko so v socializmu a, delali zdravila ne, in je farmacevtska industrija delala, ne, ni bilo vodilo, prvo vodilo za služki, celo da so bili, ne, Ko so vedno stali in lahko prodajali tujino, ne? ampak je bila kreacija novih zdravil. Minskimi zdravili. Se pravi, izvirnih, oziroma originatorskih. Minskimi pametnimi ja. da, da, da so smiselna, ne zdravila samo za to, da so. Tako. Se pravi, zdravila, ki pomenijo neko potencialno uh, zdravilo za neko, če bi rekli, do takrat neuzravljivo bolezen. Ne? Zdaj pa ni več neozdravljiva bolezen, ne? ampak tista, ki jih je največ vodilo in zase pač, ne vem, ravno ta Evropska medicinska agencija ukvarja s tem, da pač v turi tudi zdravila, kjer jih ima manj kot pol procenta bolezni ne? med v populaciji. Ne? To pomeni, da tista ima pa po novem posebno režim, ampak ne to, da bi spodbujali razvoj, ampak da ne, niso podvrženi takim stroškem registraciji, takšnim postopom in tako naprej. Ne. To pomeni, da zbijajo stroške. Naslednji pojav bo seveda to, da bo ta zdravila, ker ne bo imela posebne pozornosti, ker ni tega duša denarja, ne, da bodo ta zdravila sledko prej pozdrašila to in toliko škode stranskih učinkov in, je, in je, mogoče, pa v tem primeru ne bo to Ja. Ampak je recimo tisti, ki je to našo skoraj, bi tako bi že rekel, psihotično in patološko spremembo odnosa do zdravlja in smrti po ja, zločju? Zdaj, to je pa stvar političnega pripličanja. Sicer levičari bi rekli, da kapital, ne? Desničari bi pa rekli, uh, premalo liberalen trg. Ne? Ne, zdaj, še en, če povem, ne, se pravi, recimo, če gledamo enakost, dostopnost pravice in tako naprej, ne, kar je definirano, ne, to pomeni, vsak ima pravico imeti dostopa do nečesa, kar je na voljo. To pomeni, ne nujno po tržnih principih, ne, oziroma je sistem, mora biti temu prilagojen, da pač lahko si vsak privošči. Zato zdaj trenutno vse zdravstvene bagajne po svetu škripajo, ker se pač pojavlja ta super draga biološka zdravila, kjer se pa uh, nekako lobistične firme, teh farmacevskih firm ukvarjajo predvsem z regulatornimi organi, kako skozi katero nišo prepeljati zadevo v registracijo. Tudi če bo samo ne vem za en teden podlašanje na eni strani, na drugi strani pa recimo liberalni trgi, ne? Švica, Švedska, Britanija, eh, ZDA, ne? Japonska, pa eh, da bo trg ne? že določil svojo potrebo in da bo cena zdravila takšna, kot jo bo trg pripravljen plačat. Ne? Zdaj pa da to, da je pa trg pripravljen plačati tako zdravilo, pa seveda farmaceutski firme, se fokusirajo na vrh zdravstvenih lagajenj, to pomeni, lobira v vrhu politike, pa ne v slovenski, da ne bo pomote. ampak direktno, v primeru Evropske unije, na vrhu Evropske komisije, se pravi pač par uradnikov, ali pa ne vem, par talerjev kupiš, pa je zadeva rešena. To je pojenta. Ne, da ne govorimo o malem narju. Se za to, da bo spravili eno tako regulativo sposo, bojo morali nabrati verjetno uh, 200-300 talerjev, pa, pa bojo to tako naredili, da bo pač kupili vrh uh, političnih grupacij in bo problem glih tako rešen, oziroma še boljše, gre na eksekutivo. Ne. To pomeni, da one, ki so na vrhu, ki pripravljajo dokumentacijo v komisiji, ne, ki jih je dost manj, uh, zdaj, konkretno, ne. ena korporacija a la Volkswagen, je neprimerno bolj plivna, kot je ne vem, Evropska komisija. Kaj si lahko privošči sfinancirati sprejetje nečesa, ne, in farmaceutika pa to počne neprimerno bolj prikrito. Ne. Zdaj, jaz kar manj stikov, ne, pa ne vem, še, ne vem, en moj bivši cimar je bil uh, v Rošu, ne, kot manj Roš. Ne. In njihova strategija, 15 let nazaj, je ba toliko pred časem, da so povozili po mojem ravnostevnim biološkem zdravili, pa še kakšnimi zdravili, ne, enih par zdravstvenih sistemov, ker več se pravi, ko so šli, eh, recimo na društva bolnikov, ne, jasno bo društvo bolnikov, da se bo zavzemalo, da mora biti zdravila dostopna, so šla v javnost, prek medijev ne, in potem seveda, kaj bo vlada naredila? Bo paš dala 4 milijarde dodatno za, ne vem, ne 4 milijarde, takaj je to bila, tolari, ne? dodatno za neka biološka zdravila. Ne? No, in ta oblika pritiska, ne? ko recimo Novartis predstava neko novo zdravilo, ne? ki je dizajnirano točno za človeka, ja, da to pa stane, ne vem, to potok, rekel si, še zdravilo pomaga, potem je vse eno, ko Ja, samo nekdo mora plačati. Ne? In nekdo mora za tega človeka plačati. No? In to je ta, zdaj pravim, eh, diskrepanca politične eh, opredelitve. Ne? Tam, kjer nišče, vojska ne vzame, ne? To no, bom. jaz možno še tu, en problem nam je še nekaj omenjeno patentno pravo, ker yeah. z tem načinom, razumemo patent, tudi zdaj smo začel se z imicina, e? zbraj je, da današnji izumi, tudi na medicinskem področju, so rezultat tudi znanja, ki ga je značenjev in značenjev in še mogoče zaradi je tukaj rokov. Zve, to, je, to ni posledica ene poglantavkštine, ali je posledica zbranega znanja. Tako, in in, in, in potem tisti je? nekdo, ki je tam znal zbrano znanje malo drugače skombinirati, ne more biti absolutni rastnik eh, patentnih kralic za to svojo novo kvalitetu. To je etnavni problem. Tako en protekstvo ta. ja, no, nekaj, o tem govorim, to se mi zdi da yeah. nekaj, no no samo v medicini, ampak tudi v medicini. No in zdaj seveda, uh, zdaj jaz napotek eno konferenco, ki bo uh, z, uh, čez dva tedna nekaj obrusto, ne? uh, kaj bo obravnavala, ne? Increase access to medicinal products and medical care, se pravi, povečati dostopnost, ne? To pomeni povečati blagajne po domačju, povečati vložke v blagajne. Ne? To pomeni, ja, zdaj govorim o tem skritem PR pristopu, ne? ki je navezano pač na neko strukturo, v tem primeru nekje obruslo, ne? blizu nivoja odločanja in zelo pritisk, kak, pritisk, oziroma pristop, ne? kako sporočiti prek medijev, da je pa treba povečati uh, vlaganja v poraboč tistega, kar konkretno ti, ki to organizirajo, uh, producirajo. Ne? To pomeni, kako si zagotoviti svoj lastni trg. Ne? Tako da rečeš, aha, to so nove bolezni, tu bojo porabe narastle, ne? recimo to so te prašičje gripe, pa ptiče gripe, pa nekakšne gripe. Ne? To je uh, pač zdaj že parka dokazano, da je Svetovna zdravstvena organizacija padla na finito. Se pravi, da, da znanstveni dokazi, na podlagi, katerih so to dosegli, so biti trhli in ker pač politika ni soverena oziroma je delovala analfabetično v tem primeru, je pač podlegla in, je, in pač je, ne vem, en Hoffman Rost zaslužil toliko in tok milijard čistega dobička na račun cepiva, ne? ki nikoli ne bo uporabljeno in ki tudi vprašanje če bi delovalo. No, in govorimo točno o tem. Ne? Zdaj, no se ves mislim, da sem pač smiselno pripravo na nadaljevanje, ne, tega äh uh, pokončamo. Ja, no zaj en, sebraj, en sklop takih pomemnih, ne, kar rečeš, to pa je treba, ne, sebraj, tam, kjer je manj kot je poznanega. Slabše ko zadeve delujejo, sebraj, na lažje kako loviti v kalnem, ne. No in recimo En takšen poseben del so ta psihotropna zdravila, se pravi, ki plivajo na take. To je pač, to je en norveški slikar, ne? Uh, ki je pač ponazoril to depresivnost uh, skandinavske zime, ne? brez sonca, brez, uh, no in, uh, uh, če se spet vrnemo na to, uravnoteženost, ne, uh, ko porušimo neka, ravnotežja, lahko pričakujemo potem pojav nekih moten, dolgorošev, nekih boleznih. Ne? In prej, ko smo govorili o trženju, ne, to je pač oglasi iz leta 63. Ne? In to zdaj postaja spet aktualno in tudi recimo je aktualno v Sloveniji. Ne? Če ste zdaj opazili zadnje tedne oglašovanje, uh, ravni To, da nekdo oglašuje se pravi, neko zdravilo, ki je zdravilo, ne, ki ima pač neko aktivno učinkovino, se pravi, da nekdo vzame, ker ga želodec boli, ranital, ki ga lahko kupi v trgovini, pomeni, da se dela dolgoročno škodo, ne, ker bo pač neke simptome toliko časa dušil, dokler ne bodo prerasli v rak želoveca. Naslednja stopnja je samo to odstranitev želodca, ali pa je prepoznao. To pomeni, bližnico spet. Ne? To bomeni, če hočeš diagnosticirati, nekaj potem moraš takrat reševati svoje težave, oziroma iskati vzroke. Ne? No, zdaj, recimo, sporošilnost tega oglasa, ne? sweet, refreshing volume, ne? Uh, in uh, when denial is the best alternative. Zdaj, tisti, ki se kvarjate z uh, psihoanalizo, ali pa ste blizu temu When denial is the best alternative. Ne? To jaz mislim, da, je, da pove vse. Ne? Zanikanje kot alternativa. Ne? Potisnjene, se pravi, naslednja faza, jasno, da je porast takih in drugačnih bolezni, Ker nečesa, se pravi, dokler zanikuješ, zanikaš, ne vem, vse, kar dejansko se kuha v tebi. Ne? No in uh, zdaj tale, to naslovnico ne? sem dozel namenoma iz preprostega, ker pač ženska kot simbol, ne vem, se pravi, ženska, ki je bila verjetno obita z barbiturati, ne, ki so, se pravi, so nekako kinjeni, ne, v splošnjem prodaji in so prisotni samo še kot uvod v neko, v začetek anestezije, ne, se pravi, desetkatni obmerik barbiturato je smrtna voza, ne, za zdravila, recimo, so tako dizajnirana, da se ne moreš kar tako zastrupiti, ne, no, ampak, se pravi, Posledice kupne za spanost, amnezija, zasvojenost, kupenjih toksičnih uh, učinkov, se pravi, da si uničiš jetra, da ne vem, uh, si uničiš življenje. Ne. No, in ključno pri psihotropih je pač to, da se lahko prej postaneš nekako zasvojen, ne, da zapadeš v vzorec semanja, se pravi ta denial, ne, se pravi, ok, zdaj bom pa zapadl v neko anksiozno stanje ne vem, bom imel ono situacijo, se bom na žaru, ne vem, ne. in ko ti to potem, se pravi, začneš najprej s z, z tem rdečim poljem, ne, tu se začne in gre krok nekako v to smer, ne. eh, se pravi, uh, naslednjič, ko boš v podobni situaciji, boš rabo spet, boš rabo več in potem boš neka časa samo skrbel za to, da boš imel ta pravo zdravilo, ali pa drogo, ali pa karkoli na voljo, ne. Na koncu zapadeš v nek cikl, ne? uh, za katerega pa potem potrebna radikalna sprememba, ne? Se pravi, uh, pri heroinskih zasvojencih, kot tisti, ki se najhitreje zapadejo v zasvojenost, ne, moraš naditi totaln, res totalno spremembo, drugače uh, nimaš izhoda, ne. Ok, vse je v glavi, ne, To smo prej rekli, vse bolezni nastanejo v glavi in se končajo, se pravi, da to ni, ne vem, polovica, tretjina, ampak 90%. Ne. In kaj se v glavi dogaja? Ne? Uh, zdaj tu na vrhu imate centr za bolečino, gibanje, zaznavanje, uh, vision kako bi to prevedli. Imate pa potem ključno to, kar nas žene, je pa ta rdeč del, se pravi, piše Sistem za užitek, hedonistični center, In, recimo, ko mi nekaj počnemo, ali počnemo neko um, dejavnost, recimo šport, ne, šport je tudi lahko zasvojenost, ne, Sebe, ko ti veš, da boš šel delati tisto, kar počneš, se boš zburil, boš dobil feedback in tako naprej. In ko začneš, ne, takrat se boš uh, doživel ta vrhunic, ne? Uh, in zdaj, če tega vrhunca ni, ne, da boš poskušal na silo to doseči. In uh, recimo vse te patologije, ne, zasvojenosti, pa to ne, ne govorim samo za patologije, tudi internet ali čekirane maila, ne vem, uh, zasvojenost seksom, zasvojenost, ne vem, z popivanjem, karkoli, ne, nekaj, kar brez česa normalno ne moreš funkcionirati. Ne. No in taki ljudje, ne, recimo, če rečemo, da je to v nekaterih družbah zasvojenost recimo z nakupovanjem, zasvojenost z ne vem, kazanjem, ne vem kolik, ne, je recimo v zahodnih družbah lahko to že ne vem nekaj 10% populacije ne, in ti so idealen štof za, za uh, formacevsku industrijo ne, oziroma za uh, neke terapije, indikacije, ki pač oziroma lahko kot delna tača. Zdaj to euforično pač to sem samo kot sliko hotel pokazati, ne? da vsa, vsa ta početja, ne? vsa ta vzorec, življenski vzorec, življenjski stil, vodi do nekega spremenjenega odziva. Ne? Zdaj, če rečemo tako, da, da razvoj človeka, ki je poznan, ne? je trajal, kaj je 18 let, ne? A, in 180 teh 108,000 letih ne, do 100 let nazaj je bilo elementarno uh, zbeži ali se bori. Ne. In potem se naenkrat to spremeni v sedenje, v čisto neko drugo funkcijo, telo je pa narejeno za to, kar je bilo prej 108,000 let, kar je počelo. Ne. In zdaj ta naenkratna naenkrat, en, en, sprememba, naenkratna, se pravi, v eni dveh generacijah, ne se pravi, če se ne vem, teček, šlo tako naprej, bi se že adaptirali, ne. Samo v eni generaciji pa to de facto izove neke spremembe, predvsem spremembe v glavi, ne. In zdaj smo spet nazaj pri tem. No in ta zlorabe, odvisnosti, ne, zdaj pa če primer benzodiazepinov, ne, tisti, ki hitro delujejo, ta zdravila, Hitreje ko delujejo, hitreje povzrošljajo zasvojenost, ne. In to je pač tudi nekako, jaz bi rekel, simbol našega življenja. Bolj intenzivno, kot uh, proti anksioznosti, to je uh, tesnobnost, uh, nespečnost, uh, pomirjevala. Ne? Uh, no in to je pač spet splošno... ali je tesnobnost zadevati greko zdravi? Ne, nujno. Tak? Zdra, zdraviti, ampak ne nujno zdravili, ne nujno, uh, samo eno komponentno. Se pravi, uspešnost zdravljena, a ta pristopak k tesnobnosti... Ne, da reklame za, take, za taka zdravina. Ne? No, pa se pravi, zdaj kaj, je tesnobnost bolezn ali ne? Ne, tesnobnost je stanje, je motnja. Uh, bolezen je, uh, se pravi, tiste stanje, ne? Se pravi, če se neprijetno počutiš, je to motnje. Je to motnje. Če se... Kak? Ne, veš, kaj hočem povedati? ko si slave volje, izkala sem kakega razloga, rabiš zdravilo. Halo. Kako? Antide, se pravi, depresija je, no in to je problem slovenskega zdravstvenega sistema oziroma predpisovanja, ne. ne depresija je stanje, kjer recimo po nekem življenjskem šoku se ti ne pobereš tedne in mesece. Najzamenja psihiatra. lek dima in na ilustracijo en en definicija tesnovnosti, Vse to bi prosil, če lahko povem. Ne? Se pravi, tesnovnost je uh, stanje, ko ti pričakuješ nelago z nelagodjem, pričakuješ neko situacijo. Recimo, tesnovnostno stanje recimo, če si, ne vem, parkat padu na enem izpitu in sam, ko pomisliš na tisti izpit, pa to, da moraš se učiti, postaneš slabe volje, nevoljen, te začne glava boleti in tako naprej. In, ko se to, in če se to predolgo vleče, preraste lahko to ne v neko bolezen. Ne. In potem, če ti preuzameš reakcijo ne, uh, fobično za vsako neznano situacijo, je pa to že bolezen. Medtem, ko pa če preuzameš, se pravi, če pa ti ta izpit opraviš in rečeš, ok, zdaj pa za mano, pa grešno naslednjega neobremenjeno, je bila pa to dejansko samo tesnobna situacija. Ne? ne, to ne razumem. Pr, uh, ja, uh, se pravi, zdaj, uh, jaz sem ponazoriti ta stresni speedy način življenja. ne? In a, zdaj, če a, vzameš zdravilo, ki tako deluje, ki ti tako odpravi to beličino, večja verjetnost je, da bo zapadil v neko zasvojenost. Večja verjetnost je, da zapadeš v neko a, a, pridobljeno motnjo. Ne? Zdaj, pač sem a, napisal pridobljena tesnobnost. Ne? A, to pomeni, da ali povečuješ dozo, ali se, ali koreliraš z pojavom simptomov, ne, krati. Prekiniti, ja. Ja. Ja, ni pa terapeut, pa ne ve, kaj se, kaj se bo zavozel. dejstvo je samo to, da antidepresivi ne, se dajo po zelo jasnih indikacijah. Do Dotakrat, ne, a, dokler nimaš, recimo, problem prepisovanja starostnikom, predstavno pač meno to temencev, ki se vse zmanjša in oni izgledajo kot depresivni. Ne, oni so samo neaktivni, ne? pa niti niso nujene slabe volje, ne, ampak, ker njima kaj za počet, so vem slow motion stanju. Ne? In potem, če jih kaj zaboli, on reče, ja, vi ste pa depresivni, daje depresiv in je še slabše. Ne? No in uh, ta prej smo rekli Ibn sina, ne? pač življenjski slog, ki ga moraš prilagoditi temu, kar ti lahko omogoči neko kvalitetno življenje. Ne? Uh, se pa, zato pravim, starih znan, ne, pa pred tisoč leti, recimo, na nivoju najboljše medicinske revije današnjega časa, ne, z nikakršnimi razgovalnimi metodami, ne, oziroma uh, nobenih, ne vem, niti merilniko tlaka, niti uh, frekvence, niti, ne vem, kamoli biokemijskih parametrov, ne, je bil približno enako uspešen kot, ne vem, nekaj študija objavljena v Lancetonem. In to je to, da pač za tem načinom tem speediranjem ne, izgubljamo nekako uh, presojo ne, uh, in ta presoja se pa izgublja ravno s tem fajtom, ko sem prej rekel, ne, oglaševalskim, oziroma uporabo katerihkoli sredstev, da bo nekdo prodal svoj oziroma zaslužil tok in tok. Mislim, zdaj govorim to pač, ko sem bil pozvan, da sem tudi mal heretičen, ne, uh, In s tem si avtomatično izključen, iz, recimo s takimi instalviščim, ko sem zdaj povedal, iz sistema financiranja, če res ni to v neki uh, hudo akademski poziciji. Ne? In zdaj presno omeno, uh, uh, ta Evropska medicinska agencija, ne? Slovenija ima enega predstavnika notem, ne? To je kolegica v sosednjem laboratoriju, ki se pač praktično več kaj dost dela, ne. Ampak, ker je zmerna, ker ni uporniška, je glih ta prava, da bo uh, naredila to, se pravi, tako kot v slovenskem parkmentu, da stisneš hmov, pa tudi, če greb, se zadeva, po božjem mater, okay. Zdaj pa, to sem pripravil, kot izhodišča, zdaj mislim, da smo bili malo predolgi, ne. Ampak... Ne, še. A še enkrat se na to tesnobnost vrnil. Uh... Potem, ki bi sedaj povedal, je tudi testovnost vendar le ne normalno stanje. Motnje. Ja, ampak to pomeni, da je, da, da je toliko ljudi zapadlo v trajno testovnost, da se prodaja prodaja prozak. Ali je obrnena situacija, da se vsaka enkratna testovnost že deklarira kot motnja, ki potrebuje prozor. Se pravi, potreba po psihofarmakih ne, se je najprej zašela v ZDA, ne, kjer je ta spit, ne, uspet, osebni pritisk, se pravi, ker recimo, ne vem, so 20 let nazaj po populaciji 230 milijonov, imeli 30 milijonov brezdomcev, ki so bili med njimi, recimo, ljudje z vrha poslovne piramide. To pomeni, so z vrha, z bajnimi zasluški padli v ne? No In ta spit ta push-up, te pripeli potem do neke, ne samo motne, ampak potem do bolezenskega stanja, kjer pa potem več ne ločiš realnosti od uh, neke tvojega hipotetične situacije. Tesnobnost, recimo, zdaj teh motenj, je neštetlo, zdaj pač čas navedo, tesnobnost kot pač neka, kar je zdaj epidemično zaradi krize, zaradi fajta za preživetje. Ne, Kako? Ne vem, ampak zdaj, mogoče ni to prava diagnoza. Tesnobnost je, je neprijetno počutje. Ja, ampak je tega toliko, da moram šlakem oksiderat pa prišljeni? Ne so še... se ti izplača toliko delati in toliko propagande, propaganda niti zastojna, da se to lahko potem besedno prodaja, se glede, mora pa človeštva biti konstantno psihotično, ne, ko ne, ampak ti moraš marketinško pripričati, ti si tesnoban, ti moraš to imati. In no, če bo oni to, to ponavljali, marketinško, bojo oni prekli pa res, ne? daj, dej. potem pa tam ti reče, ne vem, E, ena sodelovka drugih, pa daj vzami to, veš, pomaga, jaz sem probala, ne? Cep, ne? No, se to hočem povedati, ne smeš biti več stame volje. To je družbeno, necprejemljivo stanje. Ne, ne, ne, to, to imaš, pa, se imaš druga zdravila, pa ne dobro volje tudi. Ne, pa, spada se. Too big. Yeah, yeah. To ni res. To ni res, to napalčno. V Ameriki je največ umoro in največen cil.. No, ampak zdaj, ste, če bi rekel to sporočilo, ne, te uh, družbene refleksije, ne, je, da ima znanost ravno na tem konkretnem primeru farmakološko aktivnih učinkovin relativno malo besede. Zadnjih 20 let res ni česar novega ne, ali pa res nekaj velikega novega, ne, In da ima to vzroke v ozadjih nekih čist tretjih interesov, ne, kjer so uh, zasenčeni raziskovalni izzivi ne, posameznikov, kjer pri posameznik raziskovalcih prevlada interes uspet biti pomemben, biti citiran, biti uh, plačan ali še zasluži s kašnim patentom. Ne, in da ni nekih javnih vodil, ne, to pomeni družbenih konsenzov, kaj naj bo prioriteta raziskal. To pomeni, da ti neka slovenska država, ne vem, neka uh, nemška država, uredo tam malo manj kot pri nas, ne, ne zna definirati, kaj pa je potreba v, uh, v tej družbi, po katerem raziskovanju, ki lahko pripomore k reševanju ne nekega... Neče. Jaz bi rekel, da je problem zaslepljenosti z za dnevno političnimi a, a, problemi, ki odmaknejo neke strateške, dolgoročne še cilje. Ne. To pomeni, ko, ko gre za neko razpravo o nacionalni strategiji, ki, ki, na, ki naj bi pravkar tekla ali pa bila, ne vem, pred tem, da se začne, ni nobene prisotnosti, verjetno tudi ben ne ve, vključno z mano, ne, ali kaj teče, ali ne teče. No in v tem primeru, da če pa, če pa ta družbena potreba, ki bi pa vsi rekli, res je, več se moramo okvarjati s tem, ne, se lahko odnaredi neka strategija, ki bo spočno sprejeta in v tem primeru pač podprta strani vlade, državne uprave in resornih uh, uradov in uh, in teh javnih institucij. No, sej, problem zdravstvene blogane je ravno to, ne, da ko, recimo, jaz pravim, da revolucija v terapevtiki, ki bo lahko zdravnik napisal uh, na potnico za fitness. Ne. To pomeni, da ti dobiš na potnico, pa greš za stojno do fitness. Ne. In greš vsak teden parka za stojno v fitness. Ne. Recimo, pač kot ilustracija. Ne. Enako je z vsemi temi uh, nego, negovalnimi procesi, kot recimo ne nekovalne bolnišnice, to, da nekdo skrbi za kvaliteto življenja nekoga. Ne? Če bi to imeli na voljo, ne? recimo vem, da pač upokojenci imajo uh, uh, neko medsebojno pomoč, da, da starejši, ne vem, nad 65, jih obiščajo in preverijo, če rabijo kakšno pomoč. Ne? No in to so takšne navide majhne stvari, ki pa lahko naredijo revolucijo ne? v kvaliteti življenja. Ne? In problem je to, da se recimo tudi te alternativna medicina, ne, ki jo zdaj ministr spremenja spet oziroma hoče zakonodajo spremeniti, ne, se pravi, zdravniška zbornica bo naprej odlošala v svojih stvareh, medtem ko pa o zdravilski zbornici bo pa ministrstvo. tu recimo ena tako huda No, nominacija ni uh, za pogoj, ampak dejstvo pa je, da se, uh, recimo, na nizozemskem, v Angliji, je uh, sistem uplačil, tudi iz nekega zavarovanja, to, kot se pri nas pohsanja. Ne, recimo, greš v Londono, v lekarno, ma dobiš stokrat več stvari, kot jih dobiš pri nas. Ampak takih praktičnih ne vem, sprej za opeklino, ki pri nas ni ni česar proti opeklino. Ker pač se ne trži in farmacevti tega ne bojo uvažali in prodajali pred nas. Ne? In to je pač problem, pa ne tog tega. Se pravi, na nek način kapitalizem ne deluje, ne? vse v Sloveniji ne. <laughs> Zdaj moram reči, da to, to mogoče naredijo zdravniki v Mariboru pa v ne? Na podeželju pa so malo bolj razgledeni. No, je tudi da spada, da brevi, ne? ne, ampak mogoče, ne, ne, ne, tu če lahko mogoče razložim, kaj mislim. Ne? Se pravi, sprememba, ne? recimo če ta bo nekaj narobe, ali pa se dogaja, pomeni, da, da moraš, ali odkrit vzroke, kaj, kaj se je zgodilo. Ne? Druga oblika, se pravi in te vzroke potem odpraviti, se jim vsaj izogniti, če jih ne moraš odpraviti ali pa izogibati. Ne? Druga sprememba, ne? ki jo pa lahko narediš, je pač to, da se pravi, po telesu nek šok. Ne? Šok je recimo radikalna sprememba življenjske navade. To pomeni, da aktiviraš čist druge, ne vem, tudi gene. Ne? To pomeni, celica ima svoj genski zapis, ne? ki producira to, kar pač uh, dobije. Informacijo iz glave, informacijo iz želodca, informacijo iz okolja, in tako naprej. Ne? In če ti narediš tako spremembo, da se začne telo drugače odzivati, si na enem koraku k ne vem, drugačnemu zdravju. Ne? Uh, zdaj, vsaka celica ima konce tudi gene za uh, sprožanje onkogene, ne? sprožanje nekih patoloških procesov. Ne? Zato mora dobiti neko informacijo. Če uh, dobiva stalno to informacijo, se bo aktivirala. Če jo odzameš, drugo pa to, ne? nekateri pač se borijo po traku z postom, ne? kako izstradati raka. Ne? Zdaj, teh pristopov je neskončno vsemi je poskupno, da se lotevajo posameznika kot celote. lote. Prej, če smo rekli alopatska medicina, mehanicistično gledanje na delovanje telesa ne, ali pa v neki bolezni, je dejansko iskanje bližnice, ker recimo ne vem, da nekomu pravočasno diagnosticirajo rak, odstranijo organ, kjer je bil rak, Čez par let se bo pojavil nekje druge, če nisi ničesar spremenil. Ne? In to, da ti neko bolezen dobiš, je alarm in če imaš srečo, ne? da jo priživiš brez kakšnih posledic, moraš na ti to oziroma odpraviti vzroke. Ne? In ta celovit pristop, ne? Vse, pri nas so poznane veš, samo neke vzhodnjaške metode, tudi zaradi uh, publikacij, kot je, ne vem, Aura in podobne. Ne? Uh, smo pa v Evropi imeli to, celovito zdravilstvo, ljudsko zdravilstvo, ki je pač zginjeva zaradi izobraževanja, urbanizacije in tako naprej ne, in uh, tudi recimo teh farmakognostične, ne, se pravi, zdravilne rasline, ne, to znanje izginjeva. Ne. No in problem je, da mi ne moramo prenesti nekega, ne vem, indijskega ali pa ne vem, sodnjaškega načina zdravljenja v ta prostor, ne da bi uh, Pustilo kakšne posledice. Ne? Nekateri se bo zvekli, večina pa te spremembe ni sposobna narediti. Je pa način. Ne? No, zdaj, tam, kjer ni biznisa, kjer se lahko sam goji, ne, vsak sam goji, ni neke regulative, ni uh, interesa farmacijalske industrije, ne, se pravi, to imamo prvo izhodišče, ne? ni zadaj kapitalskega puša, ne, uh, drugo pa to, da pač tradicija vseh teh eksogenih, se pravi, proti alkoholu, jaz ne vidim neke resne kampanje, vsake dolgo časa nekdo malo pobevska, ne, na zadnje, ne vem, je uh, malbelsko belskal ampak to je pa tu zastalo. Glavni problem Slovenije je alkoholizem, ne, cigarete že malo manj, ne, ampak alkoholizem v najslabših možnih oblikah, ne, od samomorov v, bojov, ne, samomorov v depresivni fazi, v bojov v euforični fazi, ne, uh, In pa sploh nekih uh, Motna stanja, ne? recimo to, da vržeš svojega otroka petelj starega, čepelko on to je neka motnja, tako in drugače. Ne? Mislim, tu, tu, smo, tu smo si inotni osobom. Medtem, ko pa do teh tujih, ne? se pravi, drog iz tujih kultur, ne? a la koka, ki je pač tradicija, kako vzdržati naporno delo v težkih pogovih, ne? nekje visoko vandih, ne? ali pa ne vem, kako? Alba pogoje pogojev vladi, no zelo dobra definicija, to se spašalo uporabiti, no ampak pri tej stigmi, ne, recimo zdaj pač je, so pripravki vedno bolj dostopni, ne? so tudi zdaj recimo ne samo droga kot taka, Dostop, pač vedno več tudi derivatov dostopnih za ravno zdravljenja, nesimptomatska zdravljenja, recimo pri lakovej bolezni, pa pri, ne, multi, in tako naprej, ne. Problem je ravno to, ne, da a, je to en dober razlog, ne, ker se pravi v prometu ljudi ki kadijo, naredijo relativno malo škode, ne, malo pleh potočijo in to je vse, ne. A, med tem moni, ki se z alkoholom se orang zabijejo pa ponovla do smrti, ne. Oni, ki so skoki, na koki ne, pač niso sposobni potem več niče izrafurati oziroma v eni točki, misli, da so vsega sposobni, ne, dokler ne pade na nulo. Ne, in, in če so v vladi, ne, ali pa zdaj, posebnost, koliko je, da je značilna za borzne, se pravi borzno elito oziroma finančne elite. Ne, to pomeni dvigni, koli pa pade. Ne, in to se nam pač zgodilo par let nazaj, ne, oziroma svetovno mirilo se je zgodilo. se zgodilo, no Kaj pa ima tra, trava? Ne? Trava pa ima pač ta pridih, ne nevem hipih starih časov ali pa oni ne, ne. pokadijo. Ne? In, to je, recimo, ovira za registracijo, za študije. Ne? Načelnoma dobiš, ampak ni resnega razloga, kaj bi vzel. Ne? Se pravi, to samo v nek, recimo tudi, kot ti že ponudiš pri nekem simptomatski, a boš, ne vem, pa travo vzel, ne? pač mi ni problem. Ne? Jaz sem šel ne vem, nabaviti, ne vem, travo par tedno nazaj, ko sem misl, da bo eno pomagala, pa mu več ni pomagala, ne. Uh, mislim, se to nijavnost, ne? No, ne, <laughs> No ampak, <S nema> <laughs> uh, dejst, dejstvo je, ne, da uh, uh, moraš vedeti, zakaj to uporabiš. Večina ljudi pa ne ve, ker ima a priori to družbeno stigmo, oziroma fobijo, ne? Dejansko pa, če se smer vmešati, je to, kar je gospodinčna prej rekla in te kombinacije pomeni enosnovno tak. Marijuano se tako gojiš glončnici in noben tega ne je zaslužil. Če pa ti isto zadevo ali pa podobno zadevo, kot je marijuana ali pa aš, dajo v obliki tabletke, pa pa nekdo nekaj zaslužil. In zato je seveda travica prepovedana, tabletka pa ne. Logično. Pa tudi na črni. Če ti imaš za svojo letno dozo, dva tedna, da tega lahko dolžni, da bi se ujel. Tako. Ampak, zdaj, načeloma se ti alkoholizma ne lotiš tako, da boš, ne vem, podobno kot heroinske zasvojenosti. ne, Da pač na žene že unega, uh, koč, ne, uh, ki je zamenjal eno heroinsko zasvojenost, za drugo endorfinsko zasvojenost. Jo, ne? To pomeni pretirano športa, pretirano napora, pomeni sprošanje endorfino enkefalinov in pač s tem zagotoviš z naporom uh, tisto potrebno dozo sprostitve pro teleso. Se pravi, sam sproduciriš teleso, ti za kar kar si prej exogenov našel. Ne? Pritem pa, uh, pri alkotu pa neke hude alternative, ne poznam, ne? mislim, farmakološko bi verjetno lahko bilo, ne? Uh, ampak uh, kot proces tega ni. Ne. ne. ne. ne pa, ampak jaz sem to vzel za, za primerjavo kot neko učinkovino, ki je kronično prisotna v tem prostoru, ne, jaz ne vem, če je v Sloveniji kakšen, ki ni spil nikoli nič, ne. Ja, z davkom. Huh. Ne, ne, ne, davk na alkohol, to je vse posod. Ne, to, je, to je kulturna dediščina Evrope, ne, alkohol, ne, ali v obliki, ne vem, ali egipčanskega piva in tako naprej, ne, ampak a, do, ne vem, sto let nazaj je, recimo v mediteranskih deželah, kjer polet ni bilo normalne pitne vode, ne, oziroma vodnjakov, si lahko kapnico zmešal v bevando v pitno vodo, kjer si krati preprečo infekcijo z mikroorganizmi. Ne? To, to je, recimo, oblika. Ne? Zato, recimo, ne vem, tudi se te svetopisemske zgodbe z vinom, bla, bla, bla ne? Uh, In enako pivo. Ne? Pivo uh, je v osnovi fermentirana voda, ker si z mikroorganizmi izrinu patogene mikroorganizme. To pomeni si naredil iz nepitne vode, pitno vodo, ne? oziroma pitno tipočin. In recimo, ne vem danci so imeli, pač vojaki so imeli pravico, ne vem, dokoliko, deset litrov piva dnevno, ne. Ja, pač verjetno malo alkoholnega, ne, ampak toliko fermentiranega, da je bila voda pitna, ne, oziroma pijača pitna, ne. Hm? Ne, se floridi, florid, se pravi, zobna pasta brez florido je skor neuporabna zobna pasta, ne? uh, kot zašito od vem, sklinjenja in stalega. medtem ko pa, odvisno, kateri floridi, so lahko hiperreaktivni ne? v telesu. Ne? To bi meni samo oblika, kakšna mora biti. Uh, in jasno, ne, da pač vsa ta toksikologija vseh uh, hiperreaktivnih substanc v celo se ne sme vnašati. Ne? Zdaj pa v, v vodi, ne? Zdaj, če govorimo o kloridu ali florido, ne To je zdaj vprašanje, ne? Ja, zaradi pač pri otrocih, ampak to zadošča florid v... Ne, ne, ne. Ne, tudi mislim z tega področja zdaj, tako, zemena, da... da ne Barnica se več kot je. To za našo družbe, Ko tukaj. Sigurno. To pa se izlastuje zadolanje je financirano, če da je to je to je to je to ne to je to je to je to je to je to je to je je to je je Заправил на господище, а там задаем. Да. Yeah. Ja, no, zdaj, to, to, pa, zdaj, to pa več ni stvar politične, ne? Eh, eh, od, pod, politične orientiranosti, ampak je stvar eh, eh, tega, da a, si dovoliš iti iz okviro ili ne, ne. Ker eh, recimo, en moj kolega, ki je že umrl, je delal eh, analizo stenoz v srcu. Ne? To pomeni, na katerem delu žile ima kdo kaj zloženo in je iz tistih podatkov, interpretiral psihološki profil te osebe, kolerik, flegmatik, pa ne vem, tam celo, celo. in je dobil seveda statistično značilno tam v eno promilo in tako naprej. Ne. In uh, to je naredil na podiplomskem študiju in moderator, ker je kot to, kar vi to pa, pa mene ne zanima. Ne. In potem se nasreča ena moja takrat je mentorca oglasila, da pa to pa lahko potrdimo, ne, da pač farmakologiji, da bo en kost žile drugače drobal kot drug, ne? da to, to ima neko osnovo, farmakološko osnovo, ne? No in zdaj z tega vidika, ne? Uh, recimo tudi, če bi vsaj nekatih, čeprav že 20 let nisem kaj so dosti ima kvarjal, ne? Uh, karakteristik se pravi, da določena bolezen izvira iz neke notranje neuronovišenosti, ne, mora potem nastati točno na določenem mestu organu ali nekem sistemu, ne. Za najbolj prizadeti sistemi so ponavadi prebavila, ne, želodec, eh uh, uh, je tudi dost, ne. ampak to pri ljudeh, iz ki, ki se res sekirajo in kaos se žrejo, In ta ljudska modrost men tudi dost pove, ne trebušna slina, pa oni, ki so stalno na spidu, v nekem pogonu in jih naenkrat pobere in se začne cukrdvigovati. Enako recimo rak debelega človeka, to, da ne vem, tlačiš v sebi oziroma si tam namirnem, ne? recimo, jaz vidim precej paralel ne? oziroma logičnosti, samo ben tega ni dejansko povezoval v neko statistiko, ne? kar je... No, ...spečega raka, ne, Ampak ampak, se pravi, vsaka celica ima nek protonkogen, ne, ki se lahko aktivira. Ne. Ampak, a, a se bo nekaj aktivirala pa ne, pa odvisno od ne, celovitosti človeka. Ne. Oziroma tam, če, se pravi, v medicini se reče, to fokus locije, šipka točka, kjer ti lahko udari, ne vem, bolezen zaradi, ne pretiranega stresa, pretirane izčrpanosti in tako naprej. Ne. No, jaz tudi, jaz, zdaj pa to pa nima neke hude znanstvene podlage, tudi empirično, pač to kar lahko posamezne premere, ampak rak na dojki in materinstvo, ne, to naj bi bila ta logična povezava. Ne. Se pravi, ko se nekdo ne čuti ravno v tej vlogi materi, ne, enako potem, ne vem, uh, recimo to slavno cepljenje proti uh, raku materničnega v to, to se mi zdi science fiction, ne. To, da, da, da industrija prisili nek zdravstveni sistem, pa ne vem, še naivne starše, uh, ker dejansko samo promiskuitetne ženske ne, so lahko zaščitene za par let ne, in potem treba cepljenje ponoviti in tako naprej. Ne. In tu, tu je ta diskrepanca med zdravo pametjo, pa ne vem, No, mislim, zdrava je biološko pridelana hrana, ker, ni, ker je uh, uranotežene, kar se tiče prehranske vrednosti in biološke vrednosti. Ne. To pomeni da, da krompir nima ne vem, ene kile, ne, ampak ima ne vem, glih 50 gramov ne, v tem stilu. Ne. Pa še to vnega da ne poješ preveč, ne, uh, kot ne vem, dejansko tvoje telolabbi. Ne. To pomeni ta uravnoteženost oziroma zmernost. Uh, Takoj, ko je recimo, ne vem, Vsa ta prikomerna debelost, ne, je samo posledica neuronotečnega tehane, ne. Ja, ja. Se tu sestrinim, Za placebo je namenjen predvsem uh, slepim poskusom, oziroma dvojno slepim poskusom. Ne, za dvojno slepi poskus je to, da ko ti razdeliš neke učinkovine, da tisti, ki razdeli, ne ve, kaj je razdelil. Ne, ne, ne govorimo o, o nečem drugem. Se pravi, da. Ta psiho učinek, psihogen, to pomeni, da ti kot terapevt, to je princip homeopatije, ne, ti moraš svojega sogovornika pripričati, da mora nekaj narediti. To pomeni avtogeni trening. Če se za jaz pripričam, da bo mel roko toplo, če si pošiljam kri tja notr, bo mel toplo, ne, ampak pač vsak tega ne zna. Ne. To pomeni, da ti pripričaš, ne, da ti bo šla kri lepo po žilah intenzivne kot, ne vem, po drugi roki. Ne. In to je možno, ne? In to se dali pozmeriti, zmeriti, ne vem, imaš merilice pretoka, temperature potnosti, ne, in boš pač videl razliko leva desna roka, ne, konc, ne? Uh, In pristop, ne, ta neosebni pristop, se pravi, problem trenutne medicine, pa predvsem pri nas je slaba komunikacija, ne. Ne vem, se pač spomnim, da sem pelal enega k kolego, pri kolegu, prije vam pa reče vse vredo, ne, ampak več kot 12 sekund pa nismo govorili, ne. To je osnovni problem, ne? Se pravi, ti moraš dati človeku na potek, ne, oziroma ko sem prej rekel, ne? da bi rabili več dreserjev, ne? kot pa terapevtov. ne. Maloče, ne? Ja, si tu, odkrito povedam, tu jaz nisem kvalificiran, da bi odgovarjal, ne. poznam primere, oziroma jaz pač poznam, ampak problem je, da nobenega od teh ne moraš zdaj, empirično je pač to, ne, da govorimo o absolut, absolutni večini ljudi, ne. oziroma vsa, vsa to, kar je pač ta naš pristop, je to, da ne sklepaš po enem samem. Uh, Drugo pa to, ne, se pravi, da smo pa na tisti meji, kjer ne, uh, pač nekdo lahko... Uh, in in tega tudi ne bo šel s tem se postavljati. Oziroma, če to počne zaradi postavljanja, potem je nekaj narobe. Ne. Ne, zdaj razumem, ampak... Ampak zdaj smo mi na eni kulturi, recimo, zdaj... To gre, da in reči, če ne ja, če... vse ja, ga o tem, ne, to pomeni tudi za vsako zadevo, ki jo narediš, moraš imeti razlog, ne, posebej, če narediš neko radikalno spremembo, ki pa je potrebno, to pomeni, če si ti ne vem, 40 let za nič živel, se ti to nekje pozna. Ne? Recimo, da, če bi mi živeli koliko kolik bi se starali dost, dost, dost počasne, ne? Stresno je pa od sega, kar mimo pride, ne? od preveč pitja, od preveč hrane, od premal eh, hrane, od stradanja, od, ne vem, ne? Eh, od predvsem pa psihičnih stresov, oziroma pritiskov, oziroma tega potiskanja v nekaj, kar ti ni domače. Ne? Recimo ljudje, ki so preživeli nek hud stres, ne? so lahko z drugačni ljudje čez par mesecev. Ne? Recimo nekateri, kot pravijo, ne? posibijo čez noč. Ne? No in to je to. Stvari so v glavi. Celica ne more dolovati, lahko precej reciklira. Ne? oziroma ogromno reciklira. Ne? Uh, in tudi, recimo, zanimivo je, recimo, da ljudje tudi, ki so bol ob, občasno bolj obremenjeni, lahko manj pojejo, pa še vedno predobivajo teža. Mi se zdaj govorimo o tistem, kar, A, kar poznam. Zdaj, kako Bola, ne, ne. je Ne, pre. Ne, Korasti Uradno to ni so ne? Zelo dobro vprašanje, recimo to sem prej pozaval tudi povedati, ne? In to je mislim da pa poanta vsega. In sicer Eno, kar so, so regulatorni organi, ki dovolijo neko uh, registracijo oziroma začetek trženja. Potem je še pač neka komisija, ki dovoli, da se je neko zdravilo da, to so pač nacionalno. Ne. Kar pa v Sloveniji nimamo, ne. recimo, za primer, pač, kar osebno poznam, uh, na Danski imajo uh, recimo ena organizacija, zdravniki brez sponzorjev, ki je ugledna, vplivna organizacija, ki, ko da nek komentar, kredibilni komentar, je tisto enako kot zakon. Ne? In a, ima velik vpliv, ima sicer vedno manjši zaradi tega pritiska, ker EU ruši trge, ne? oziroma pač hoče imeti en trg, ne? in se pač je vedno težje boriti proti nekim, se pravi, ti prinesiš know-how, oni ga ne poznajo in naenkrat se ti poruši sistem. Ne? Se pravi, ključen element je, institucije civilne družbe, kontrole, in vgrajen sistem v, a, se pravi, v nekem resornem ministrstvu, pa zbornici, na zbornici tega ni, ne? oziroma tudi, če ne bi bilo zbornice, naj bi bilo bistveno drugače kot je zdaj, ne, se pravi, a, trenutno pa pač ima zbornica vgled, kot ga ima, ne? ne, se pravi, ga nima, ne? in a, taka institucija ni mora dati za nekako kredibilna mnenja. Ne? In to je osnovno problem te naše slovenske potline. Ja, ampak recimo eh, konkretno, saj če v Avstriji pogledaš, so cene, ne vem, trikrat niže nekaterih stvari kot Slovenija. Ne? Recimo že to, da so stvari bolj vtečene, da Klub ne vem, višji maržan, višji, ne vem, pravziran ponekod, so cene potem še vedno nižje, tu potem nekje steče, ne. že na tem nivoju, tržnem, ne. kamoli na, recimo, ne vem, nemški prostor ima reform House, to pomeni zdravila za, se pravi, neka naravna, naturopatska zeliščna in podobno. Ne. Pri nas je to praktično zginilo v zadnjih 20 letih. Ne. Zginili so, ja. Ja, in to ravno zaradi tega, ker je Krka ukinila zelena zdravila, pa lek domačo lekarno, se pravi navarti, se to vse črtov, črto vse, kar ni spadalo, ne, in dejansko ni več ostalo. neke mreže... Ja, ampak zdaj so prevzele pa lekarne, ki pa imajo pušč, recimo vse ljubljanske lekarne, amate kartice, pa kakšno kartice, ne vem, boš prodajati. Ne. Ja, kartico, ne vem, ne vem, za ali nekaj Do, dobiš popust, ne vem, ne. to je grozljivo, ne, to, je to to, kako, da bi, ne vem, šel, ne vem, na petrol, pa ti dal še nekot kartico, ne, za popust, ne. In, ne, se petrol ima, ampak to, da ma lekarna isto, to je grozljivo, ne. lekarna tega ne sme pritiskati, ne sme stimulirati porabi zdravil, ne, kaj ti rabiš, to mora nekdo drug določiti, kaj pa ti je potrebno, ne. Ne smete, ne smete posiljevati. To je to, ne? Ja. Zbraj, ne, storik, ki jih v osnovi ne rabiš, ne? Da, da te ezoterije zadeve vadega razpravdate posebej, po eh? ne? Pa, je, tako, je, ja. Ne, jaz samo eno vprašanje, eno... Zdaj, mi bi zapljučili zdaj to počasi... Jaz bi eno zaključil vprašanje, rastkor. Popuste ezoterij, kato se vidi tam en tapolj? Čudaj je. v posadnji sebovi, kaj se dobi Pivo. Pivo. Home. Pivo ali pa so. sok. Lahko je eno zaključeno misel, no? no? jaz imam eno, eno zaključeno vprašanje, oziroma ekos ena anekdote, nekoč sem se tam z enim županom neke manjše občine dobil, pač smo lobirali, ne vemte, šlo, za primorsko univerzo, ne? in potem smo šli pač od vrata do vrat, jaz sem bil pač zravom pobudi, ker pa pač en moj prijatelj z Primorske. Ne? In a, je bil županti občine upokojen zdravnik. Ne? In potem, kako, kako sem se jaz zdravno znašel, ne? pa kaj pa počnem? A, farmakolog. Ne? In ta upokojen gospod, na sem bil še takrat mulo, ne? vpraša, a so farmakologi še vedno toliko dolgočasni? <laughs> Zdaj, vprašanju upam, da ni bilo dolgočasno, no, ampak Zavedam se, da to na eh, je prihodnji teden ob isti uri, tako da a, a, to bo zanimivo. Prihodnji teden je povabljen profesor dr. Borut Bohanec, biotehnijske univerze v Gorču, eh, ki pa je velik zagovornik gensko spremenjenih vrst in hrane. Ja, eh, ravno zato sem ga povabil in on je pa bilo spojel, napovedal sem mu, da smo tu bolj, ali manj fanatični nasplotniki tega. Ja rekel, da sem imel vse konkreta. No, pa pa se je plik Tak? Ja. kaj se gensko hrane tiče... No, vsaka omenj... genska sprememba posti neke posledice, samo vprašanje na čem, ne? Jaz rečem tak, če mi rak dihamo, ta zrak, rak tudi ono hrano žremo, samo vprašanje je eh, preomenjenega patentnega prava in monopolizacije hrane, ki bojo imele eh, lastnici, lastniki patentov za genske spremembe.